Jó estét. Ali. Nos. Mi a bevándorlást illeti. Nyilvánvaló, hogy ezzel a témával kell folytatnunk, mert nem is fog másról szólni az európai politika a következő. Hát, öt kötőjel ötven évben. Nem? Ami nem. egyébként szörnyű. Mert ha csak azt veszük, hogy Magyarországon az összes korrupciós ügyet elmosta ez a, ez a téma. Igen, ja, de igazából, igazából, igazából ezen, kívül, ezen, ezen az egyetvásárlás, akik minden. Csak azt kell látni, hogy ezen az egyetlen egy ügyön kívül gyakorlatilag minden más ügy korrupciós ügy. Mert uh, igazából Európa egy nagy korrupcióban, egy nagy korrupció uh, örvényben töltötte el az elmúlt 60 évét. Elmúlt 60 év az egy, egy ilyen nagyos vízben való ázás, ázással telt. Ez most az első érdemleges politikai ügy. Európa számára a második világháború óta. Jó, lehetséges, hogy a Berlini fal leomlása, meg a 89-es események azok még ide sorolhatok, aztán annyi. Aztán annyi. De az is egy szappanapára volt. Igen kárzik. Igen, igen, mert Európának igazából Európa nyugati felének Európa keleti fele az övébe hullott. Így ez történt. Valójában valójában egy, egy látszólagos politika volt, valami történt, valami keleten szétesett és egyesült a nyugattal. KBS történt. Megszűnt Európa kettéosztottsággal, de tulajdonképpen ennyi. De azt lehet mondani, hogy a második világháború óta Európa Csipke Rózsika álmát aludta, egészen, a, egészen mostanáig, egészen ezekig a hetekig. S most? Ez... Csipke Rósikát kiébresztette föl a királyfi. Ez Csak van. ez a királyfi egy ízét ilyen, ilyen fekete kendőt visel a pofája előtt, és ilyen fekete zár arab betűs fekete zászlóval érkezik, és ne. napszemüvegbe, meg egy izével kalastikóval az És egy fél. ilyen szürke folt van a hoblok a közepén. Kétes Azt tudjátok, hogy mitől? Van egy ilyen, hogy imakő, és annyiszor érintette az imakövet a homloka, hogy ott van egy ilyen bőrkeményedés. És az iszlám világban minél, minél kékebb, meg minél keményebb, meg minél foltosabb a homlokod, annál tiszteletreméltóbb vagy, mert annál vallásosabb vagy. Az mutatja, hogy mennyit imádkozol. Az mutatja, hogy hányszor érintette a homlokod a földet. Ugye minek a szimbóluma az, hogy a homlokod a Földet érinti, az az, hogy te egy vagy a Földdel. Tehát az Úristen előtt te nem lóksz ki a Földből, te, te az az alázatnak a, a maximum, a non plus ultrája, amikor a Földdel vagy egyenlő. Tehát az, az Úristen előtt te a Földig hajolsz, te, te nem vagy. Feladod az énedet. Igen. Egyébként ez önmagába, nekem például ez tiszteletre mertó. Ez. Ez a gesztus, illetve az a szellemi mozdulat, ami mögötte van. Jó, csak mi, mit jelent ez a gesztus? Hogy innentől kezdve bármit mond az Úristen. Kvázi bármit adunk az Úristen szájába. A, na, ez két különböző dolog. Na, tehát, az, Úristen a, nem mond, tehát... az Úristen ilyen módon nem mond semmit, csak amit a szél suhok. Minden más a szájába van adva. A, a, a amit a tenger morajlik, uh, meg hullámzik, azt mondja az Úristen körülbelül. Tehát most... Uh, meg amikor, amikor erdőtűz van, és recseg, ropog a, a, az ág, a minték, Azt mondja az Úristen. Az összes többit, azt mi fordítjuk le, mi adjuk az Úristen szájába. Hát akkor a... itt fordítási problémák vannak, transzlációs problémák, mert mondhatja az Úristen azt is, hogy szerest fele barátodat, meg nyújtsd oda a másik orcádat hát, is. Ez egy értelmezés. Mondhatja azt is az Úristen, hogy vonulj vissza a világtól, és elég egy, meg annyi valami van, érted? És a szufi, az is iszlám, Azoknak nem azt mondja az Isten, hogy írts ki mindenkit, aki évitő, de nem tiszteli eléggé az iszlámot? Az Úristen sok mindent mond, és az, hogy mit emelünk ki belőle, az már minket minősít. Azért a, a, az iszlámból is lehet szemelvényezni úgy, hogy az a békevallása legyen, meg lehet szemelvényezni úgy, hogy ez egy háborús ideológia Ahol még az evangéliumokból is szemelvényeztek, lásd a Lukácsnak a sokat idézett szövegét, Lukács evangéliuma, hogy azt kardot Lukás hoztam, nehetem a Lukás György, kardot hoztam a földre, és apát fia ellen, anyát lány ellen, stb. Fordít, igen, de igen, de, a... de hogy mondjam, ez az, az, hogy kardot hoztam, és hogy a, a, a, aki engem követ az én értem elhagyja az ő apját, meg anyját, az, azt jelen, az, az, az kifejezetten azt jelenti, hogy ott volt a nem tudom én, Péter meg Simon és akkor azok azt mondták, hogy... hogy Hagyjott mindent, és ott hagytak a... Köszönöm. És ott hagytak mindent, meg a, ott volt a pásztor, a Máté, nem a Máté, hanem a Már, a Vámszedő volt. volt, mindegy. A lényeg, hogy, hogy ott hagyta a juhait, meg ott hagyta az állatait, és akkor az apja azt mondta, hogy hagyod ott a kurva anyádat. Jere szépen, bazd meg, és szépen behajtod az állatokat az olba. És azt mondja, hogy nem, hanem megyek a Rabbival el. És azt mondja, hogy nem mész. És e itt jön az, hogy Jézus nem békét hozott, hanem ő egy családi visszájt hozott. Bilagos. Tehát ez így nem? Robi, viszont hol van az a határ, amikor ezt felemelőnek és nagyszerűnek érezzük? Mert én például ezt a mozdulatot felemelőnek és nagyszerűnek érzem. De viszont amikor erre hivatkozik egy szektás... Mondjuk, hogy haj, akár egy keresztény szekta, hajdott, apádat, anyádat tagad meg, érted és bemegy a szektába, azt viszont én mélységesen undorítsonak. Érzem csak, valami miatt. Nem. És nem tudom racionálisan megindokolni, hogy mi miatt, de érzem mégis a kettő közti különbség. Hát csak azért nem mindegy, hogy kit követsz. Hát kiért hagyod el a szektát? A szekta mátad, vezér a... magát. Ilyen. Ugye, Krisztus. Egy, Shandor, egy német Sándor azt mondja nekem, hogy ha engem követsz, akkor te a Jézus Krisztus követed. De az azért más, mint amikor a Jézus Krisztus mondja. Érted? Azért van némi különbség. Már sokaknak nincsen, de Bajor Tamásnak nincs különbség, de úgy gondolom, hogy az én, az én számomra legalábbis van különbség. Hát az én számomra is. Ja. És, és ha Jézus Kípát, hogyha az mondja, aki föltámasztotta a hogy kövessél, akkor én azt mondom, akkor így, nagy valószínűséggel itt és most leteszek mindent, és akkor így igen. Akkor valószínűleg igen, akkor követem. De ha a német Sándor mondja, hogy én a, a csodarabbi nevében mondom neked, hogy te kövess engem, és ne, ne a szegényeknek adod a javaidat, hanem nekem. A gyülekezetnek. Igen, de e, e, e e hogy nekem a gyülekezetnek. Igen, a gyülekezetnek. A tizedet gyülekezet, fizesd a gyülekezetnek. Gyülekezet, igen, vannak azért különbségek. Tehát például Jézus az nem mondta azt, hogy az Úr Istent azzal tiszteled meg, hogy Gucci és Armani öltönyöket veszel fel az Isten tiszteletre. Németh Sándor, egy más, tehát, ez, ez egy új evangélium. Én, ő, ahol, mondja, ahol, ahol a, ahol legyünk a, píszik és toleránsak. Megtiszteljük így, az Úristen azzal, ő. hogy elegánsak vagyunk. Például. Tehát, úgysi, Meg azt is mondja, hogy a pénz önmagában nem számít, de ha sok, ugye protestás. De ha tehát, sok van, Az az Isten kegyelmének a bizonyítéka. A kevés pénz nem számít, de a sok, azt az, hát, úri, az, az az Úristen szeretetét nem jelzi. Nem tudom, hogy te szoktad-e nézni a 700-as klubot. Hát ezek valójában neoprotestánsok Abszolút, egyébként. és a Calvin annyira átüt rajtuk. Tehát a 700-as klub, a Petroberzon, az sokszor van olyan sztori, tűz, szegény, szegény, szegény, szegény, szegény, szegény, meg ilyenek, hogy szegény a család, már nyomorogtak, már adóságuk volt, de amikor a, a gyülekezethez befizették a tizedet, jól ment az üzlet is. És ez az Isten kegyelme. Az Úristen megsegítette őket. Ez az úgynevezett marketing nyelven. Teljesen, teljesen Szóval... Mit hoztál nekünk? Mi van a mobilodon? Én is hoztam. Csak ezt te olvasd majd fel. Kedves leesmondó lány. Tényleg, tényleg kurva jó. De várjál, akkor te gyerek voltál. Én is. Zseb TV. TV világa. TV, így van. Nos, az a, a legérdekesebb, az a plakát, amivel most már az ország tele van, tele van szórva, varva, hogy az emberek döntöttek, az országot meg kell védeni, ez a nemzeti konzultáció eredménye. Orván Viktor megkérdezte az embereket, megkonzultálta az emberekkel, hogy most mi legyen. Igaz, hogy az emberek akkor tudtattak erről, amikor még egy kurva menekült nem volt az abszágban, akkor meg lett ez konzultálva. És az emberek döntöttek, az országot meg kell védeni, és hát most ennek megfelelően Orbán Viktor megvédi az országot. De ha tegyük fel, mi lett volna a konzultációnak az az eredménye, nem, mintha Orbán Viktor bárki felé elszámolt volna az a kurva konzultációval, hogy ilyen nyilvános papírok lennének, lófasz. De ha mondjuk tegyük fel, így aztán már a, már a konzultáció kérdőjivének a megírása előtt megvolt az eredmény, de mondjuk tegyük fel, hogy az emberek mondjuk Képzeljük el, egy olyan science fiction-bazeg el, el tudunk képzelni, hogy átvédek egy jó akkor akkor azt is el tudjuk képzelni, hogy esetleg más eredmény jön ki a konzultáció, mint amit Orbán Viktor előre megírt. És az jön ki, hogy az emberek döntöttek, az országot nem kell megvédeni. Hát az meg, ez egy konzultáció volt, hát lehetett volna ez a vége, nem? Csak akkor most mi most Orbán Viktor így az országot, és azt mondaná, hogy az emberek döntöttek. Én a magam részéről megvédeném, én úgy konzultáltam, hogy védjük meg, ők azt mondta, az emberek döntöttek. Hogy itt egy ilyen, ilyen népszuverenitás így el van játszva, hogy itt az emberek az, ezt az emberek döntötték el és bassza meg ha tegyük fel az emberek úgy döntenek, hogy az országot nem kell megvédeni, az országot adjuk fel. Adjuk fel az országot az iszlamátusnak akkor Orbán Viktor feladja az országot és akkor ő egy felelős miniszterelnök mert az emberek így döntöttek és hát az emberek döntenek ebben az országban vagy más kérdés, hogy egyáltalán a nemzeti konzultáció az egy ilyen demokratikus intézmény Valójában nem. Valójában a Nemzeti Konzultáció az egy ilyen nagyon mélyen, autoritárián, putinista intézmény, ami arról szól, hogy valójában, de ugye, vala népszuverenitásnak egy intézményrendszere? Hát ez az, ami így történelmileg kialakult a francia forradalom óta, sőt már előtt is, már meg a, a rendi, rendi képviseleti monarchiától a lehet szavazni. Következő. A, a népszuverenitás az úgy néz ki, hogy mi Képviselőinken keresztül gyakoroljuk a közhatalmat, tehát választott képviselők szavaznak arról, hogy, hogy meg kell-e az országot, menni máshol. És hát ez az intézményrendszere ugye a, a, a, a úgynevezett demokráciának. Tehát De a Nemzeti Konzultáció az nem ilyen. A Nemzeti Konzultáció az nem a, az, az, az nem a, a magyar állam intézményrendszere, az Orbán Viktoré. Orbán Viktornak van egy, hogy mondjam, egy, egy saját ö, házi demokráciája, vagy egy ilyen házi intézményrendszere, mi arról szól, hogy ő privátin, közben működnek a demokratikus intézmények, nincsen probléma, tehát demokrácia van, meg képviselet, meg minden, de ő személy szerint egy másik, egy, egy ettől független módon, azért megkonzultálja az emberekkel, hogy mit akarnak igazán. És az emberek hát azt akarják, hogy védje meg az országot. De ha tegyük fel, ne, azt akarják, hogy ne védje meg az országot, és ez a konzultáció eredménye, akkor Orbán Viktor azt mondja, hogy hát feladjuk az országot. És akkor a, a képviselők is ezt megszavazzák, mert Orbán Viktor ezt konzultálta? Vagy mi, mi, mi történik? Szóval én számomra ez az egész annyira bizarr. Bizarr ez a konzultáció. Nem, szóval. Nem csak a te számodra. Szerintem a jobb derek többsége is fasságnak tartja. Egyébként. De ez valójában arról szól, hogy Orbán Viktor. hogy az egész nemzeti az egész, az egész konzultáció azt kommunikálja, hogy ez, a, ez ennek a Brüsszel által diktált fosz rendszer ezzel a parlamentelnek választásokkal, ezek a hülye ilyen brüsszeli bürokraták, bürokraták, bürokraták elvárják tőlük, hogy. Mi, igen, ez nem működik, ami működik, az a. Az a az, az Isten által illetett vezető, és a nép ö, érzelmi közössége. Pontosan, pontosan. És a nemzeti konzultáció az valójában ezt valósítja meg, és ezt emeli a de, úgynevezett Demokratikus Intézményrendszer. Olyan mellé. magyarosan, és kicsit európai szószal, két nappal ezelőtt ö, volt egy magánjellegű telefonunk, és ott viszont átmentünk közéletbe egy picit, és ö, szóba esett köztünk Kaddafinak a zöld könyve. Na, most nekem az megvan, és olvastam is. És uh, Kaddafi... Készült magyar fordítás! Hogy a faszban? Rá, odaadjam neked? Uh, és uh, Kadafi azt írja be, írta szegény benne, hogy, uh, hogy uh, ugyanezt, hogy uh, a, a demo, ez, a, ez a képviseleti demokrácia mennyire antidemokratikus, mert a nép nem közvetlenül él a hatalommal, Euh, hanem tulajdonképpen demagógizik, kihasználják, stb. Tehát lenyomta ezt a dumát, egyébként egyszerűen fogalmazott nagyon, és azt mondja, hogy náluk közvetlen demokrácia van. Közvetlen. Tehát ott az egész nép az szavaz, és egyet akar. Ő közvetlenül az Arany Vécike gyakorolja a hatalmat. Az az izé volt a. Nem a Juschenko. Hogy hívták Jó, a faszkalapot? Ukrajnában De hogy ezeket összetéveszük véletlenül. De, de, hasonló, hasonló. Jó, csak másra Azért figyelj, Kadafinak volt stílusa. Például Bedouin női voltak. Volt egy egész női testőrség. Ezt például kibaszottul írj tőle. Na. És azért nézd, utáljuk a diktátorokat, de már sokszor elmondtuk, és szerintem itt el kell mondani. Most, amikor majd Konteókról, meg egyebekről lesz szó, hogy azért addig volt ott valamiféle, hogy mondjam, nem egy jó élet, meg nem egy szép élet, a egy minimális rend, amíg az meg diktátorok Utáljuk voltak. a diktátorokat, az már legutóbb beszéltük, hogy a a euh, muzulmán többségű országokban a diktatúra alternatívája a kalifátus. És, euh, nincs És meg, a... van az úgynevezett korlátozott euh, alkotmányosság, ami azt jelenti, hogy kírjuk a választásokat, de nem nyer az iszlámpárt. Általában a királyságokban van ez. Tehát, mert mert török ország, nem Törökországban, török török török meg Egyiptomban az én nem. Csak Algériában ami, is. Igen. Tehát, a. hogy arról van szó, hogy, hogy, hogy megrendezzük a választásokat, vagy nem nyerhet az iszlámpárt, vagy nem indulhat az iszlámpárt, vagy ha az iszlámpárt nyer, akkor az első pont lép életbe. szerint nem nyerhet az iszlámpárt. Így van. Na, tehát, hogy í I I és ez európai szempontból undorító, primitív, átlátszó és szörnyű. ha megnézzük a fali a ...akkor undorító dolgok történnek. De akkor jön a puziakasztás, meg a nők megkövezése, ha félre basznak, stb. Ha félre basznak, fast. Hát van, hogy mobiltelefont találtak nála, jötted, és megköveszték. Meglevágják a fejét a 13 éves gyereknek, mert facit nézett. Bocsánat, nem is vágták le a fejét, ő, őket csak tarkólőtték. Szóval, szóval ö, ö, a nem lehet nyugati mércével mérni, vagy nyugati szempontrendszer alapján mérni az iszlám országokat, vagy az iszlám vallású országokat. Ott nem volt felvilágosodás, nem, volt, nem, nem történt meg az állam és az egyház szétválasztása. Csak mi, mivel mi már szétválasztottuk az államot és az egyházat, ezért a mi liberálisaink, meg balosaink, azok úgy gondolják, hogy az állam és az egyház most már egyszer is mindenkorra szét van választva. Itt is, ott is, mindenhol is. Nem, a művalóság nem jutottak idáig. A nem, valós, valós, a marxista, ők a marxista edélye. teoretikát nyomják, ami arról szól, hogy az, a vallás a népek ópiuma. Tehát minden vallás rossz, így az iszlám is, de nem rosszabb, mint a kereszténység. Hiszen minden vallás ugyanúgy a népek ópiuma. A kereszténység is, az iszlám is. Most az ilyen apróságok fölött, hogy most mit, buzikat felakasztják e vagy nem, vagy csak, vagy csak, vagy csak, ugyanolyan vagy csak, a, Ugyanolyan szemetek, mint a pápa, aki most épp liberális. Hát de figyelj, ez ugyanaz, amikor itt volt a Kardos barátunk. Hát e ezen röhögtél, itt kikarikíroztam ezt a balos narratívát, hogy a New York, ilyet ír egy az interneten, ilyen anarchista, hogy Észak-Korea és New York ugyanaz. Az egyik államkapitalizmus, másik, de ugyanaz a kapitalista elnyomás. Tehát menj oda bazd meg. Hát azért, érted, a, a, a négerek a gettóba ugyanúgy szenvednek, mint az Észak-Koreába, a koncentrációs táborba, mondjuk odazárt emberek, akik esetleg át akartak gyalogolni a határon, vagy, olvastak. Annyi, vagy éppen olvastak. A bibliáért már tarkólövés jár. Szóval, szóval hogy az, az itt az érdekes, hogy Azért, mert mi szétválasztottuk az államot és az egyházat, és a kereszténység már szétvált az államtól, attól az iszlám nem. nem. Tehát, és azért, mert ott nem volt felvilágosodás, és az állam és az egyház nem vált szét, ezért nem beszélhetünk vallási iszlámról és politikai iszlámról külön. Kurva jó lenne! Mert ez azt jelenteni, hogy az iszlám integrálható nyugatra. Muzulmán vallású embereket befogadunk, építsenek maguknak mecseteket, a zsidóknak legyenek zsinagógáik, a keresztényeknek templomaik, és, és közben meg, mi egy társadalom vagyunk, Fejesszé. vallási sokszínűség van, lelkiismereti szabadság, nekünk is tetszene. Csak az iszlámmal ezt nem lehet. Velük nem megy. Mert, mert a, az, iszlám, az iszlám az nem, hogy mondjam, az nem válik szét, mint, mint vallási, eszmerendszer és politikai ideológia, hanem egy olyan dolog, aminek az, egyik, az érme egyik oldala az a politikai ideológia, a másik oldala, meg a vallási rendszer. És nem lehet szétválasztani, ahogy egy érme nincs fejírás nélkül. Jaja. Nincs. És az az igazság, hogy ezt azért, ezzel az érmével a, az imámok rendszeresen ezt feldobják. Most fej, de holnap is feldobja. És holnap után is. És azok, akik kimennek tüntetni nyugaton, hogy épülhessenek mecsetek, mert a büdös szemét nácik nem engedik, azok megvédik az iszlámot, miközben, hogyha valaki, egy, mondjuk egy keresztény politikus, csak más véleményt mond mondjuk az abortuszról. vagy bár akkor már rögtön klerikál fasiszta. Érted? Tehát a kereszténység, egy kettős mérce is van a kereszténységre, az igaz, hogy tökéletesen váljon szét a közélet, meg a, a, a, a spirituális élet, de ezek kimegy tüntetni baz, meg a ma Mert tehát, ő azt képzeli, hogy az iszlámnál is szétválaszható, Tehát ez az még le, nem lehet valami. Ez az eszmés, és még nem zajlan, akkor, akkor viszont meg a nyugatgyűlölő. De De ezek az emberek úgy gondolnak egyébként tényleg az iszlámra, mint egy természeti csapásra, és nekik jó. Az iszlám úgy a jó, ha izé, ha ha, uh, hurikád, ha az az burikád, akkor hurrikán. Átvette a jó. világforradalom szerepét. Le szávon a büdös kapitalista tőkés. Ezzel ezen a paradigmán belül kurva jó az És imán meg, meg, ezen, meg az iszlám akarom, meg az akarom akarom, akarom, akarom Még valamivel ki akarom egészíteni. Egyébként, amit te, az előbb mondtál, hogy ezt kifejtett, hogy nem lehet őket európai mércével szemlélni. Nem lehet oda a demokráciát, tehát más a recept. Azt mondják rád, hogy rasszista, gyarmati szempontból beszélsz. Ha viszont az ellenkezőjét mondod, nekünk tanítanunk kell és a demokráciát importálni, imperialista vagy, megint fasista vagy. Érted? Tehát az igazi PC beszéd azt jelenti, hogy nem beszélhetsz róla. Se azt nem mondhatod, hogy őket európaizálni kell, mert gyarmatosító geci imperialista vagy, se azt nem mondhatod, hogy őket nem, mert a maguk uh, izé, az, szület, az apartheid. apartheid, így van, ne, ne. az rasszizmus, ne, ne. Szóval, szóval tökéletes, tökéletes. Tényleg tökéletes, de az hiszem, hogy Gondi mondta azt, hogy csak akkor beszélj, hogy ha mit mondasz, az tartalmasabb a csendél. Hát igen. hát igen, Wittgenstein meg ugye a híres mondása, amiről nem lehet beszélni, arról hallgatni kell, hát a PC -e ezt vette, igen. ezt te hát ez a... Na most arról kéne beszélni, igen. hogy mit fog... Köszösküvés elméleteket Na, le, le, Jönnek, jönnek, jönnek. É, csak, é, é, de ha akarod, jöhetnek hát, most... Készültem, készültem, de készültem. Is, Tordján, megszólalt Tordján, doktor! A független kis Csak a izé. Csak ez hiányzott. Kuruci is megszólalt, kurva sok minden. Mindegy mond el, és akkor majd szépen rátérünk. De szerintem kezdjük majd azzal, azzal hogy az az Amerikának arról, és Izraelnek van-e felelőssége? Mi a felelőssége? Mert erről ugye van köztünk egy, hát vita, Igen. Egy baráti vita. Jó. Előszre, jó de előszre, először, először arról lenne érdemes <tos> beszélni. Átdobálják Áldobá, ezeket a gyerekeket a kerítésen. Ez megvan, ugye? A gyerekeket dobálnak át a kerítésen. Na most, ami nekik a kisgyerek, amit átdobálnak, nekünk az a coca cola üveg. Egy hordozó eszköz. A mi, mi, mi coca cola üvegeket dobálunk át oda, ők gyerekeket dobálnak át ide. Feleséget a coca cola üveg csak tolják maguk előtt. De annak örülni, a feleségeket is dobálnának mi. Hát minden híradás azt mondta, hogy asszonyokat is tolnak. Igen, de azokat nem dobálják át nem nem a kerítésen. gyereket dobálják. Gyereket, de tényleg dobáltak át a kerítésen gyereket. Most itt fontos, ez fontos megvizsgálni, mert a kólásüveg az ugyanazt a funkciót látja el, mint a, mint a, mint a gyerek. A kólásüveg, az multikulturalizmus hordozó eszköz. É, én inkább sörös dobozt mondtam volna, ez a kettőnk között. Ne, ne, ne, nem üres kólás üvegről beszélek. Ja, kólás üveget. Az meg a piacról beszélek, hogy mi, kó, mi kólát exportálunk oda. Ja, ők, ők, ők, én a konkrét nem, dobálás, nem tudtam, ide, nem dobálás nem tudtam elvonatkoztatni. Érted, nem metafora kettőben. Én asszítem, az hittem, hogy az így, tehát, tényleg rendesen dobálni, átbassza. Persze, jár. tehát amikor ott foci meccsen szoktuk, mi fradisták a rendőröket tovább. Ez most csak sértegettem mindegy pető, Juventus szurkoló. Na, elmondanád nekem a lesz szabályt, hogy az mi? Csak mert hogy te ilyen fradista vagy, ti fradisták, olyan kurva kíváncsi, hogy mi a les? Mikor van les? Hát most lebuktam. No most lebuktam, Na, mert én, mert én csak, csak úgy elvileg vagyok fradista. Elvileg, elvileg, elvileg. A les, amikor, amikor, amikor csak úgy lesnek a nézők, igaz? Na, szóval. Várjál, azért azt még gyerekkoromban hallott, ez még szocializmus, amikor a Fradi MTK mecs volt. Nem lehetett, ott nyíltan zsidózni, meg minden. Hol van a kisapka parasztók? Nem, az volt Én a jó. Akkor a akkora, fradi szurkolók így úgy biztatták, hogy hajrá magyarok, hajrá magyarok, tudod rá, ezért a fradit, na, nem vicces? Na, na, na persze, ja, ja. tudjuk hol vagyunk, mindegy. Rossz vicc volt, rossz vicc volt, szégyellem magam, rettenetesen szégyellem. Na, mondjad! Ezért kell... Körül kell metélkezned ezért a rossz viccért. Erre téged a wunderrabbi. És baltával fognak körülmetélni. Szóval a kólásüveg, nem dobjuk a kólásüveget, hanem, hanem automatával együtt exportáljuk. Hidegen, szénsavasan. Egyébként maga ez a fogalom, hogy üdítőital. Ez annyira egy akkora egy átbaszás, csak egy kis kitérő. Mi az, hogy ital? Mi, miért? Az, hát ami frissít. De nem frissít. Nem frissít. Tehát tudjuk, mi frissít. Ha leöntelek egy vödör vízzel, az frissít. Egy kiadós alvás, az frissít. Az, hogy valami szélsavas és peseg, az nem frissít. Az csak szélsavas. Tudjuk, mit jelent az, hogy valami frissít. És a kurvára nem frissít. Ha hideg, esetleg. Talán frissít. Frissíthet, ha hideg. Ha mondjuk meleg, van. Na jó, de ha olyan... Ha frissíthet, a hideg. De az üdítő ital, az nem hideg. Na az de... csak üdítő ital, bazd Mit Mitől üdítő? Na de olyan finom kátrányból van. De mitől üdítő? De ez a mondását már eleve, van a nevével hazudik, azt mondja, hogy üdítő, de nem üdít, csak pezsek. Nem üdít. Ez egy hazugság. Nem, ez nyelvi, ez szómágia. Több, mint hazugság. Morkedig. Tudod, ez a pezseg, hideg, üdít. Fesít. De nem üdít. Ez az asszociáliság. nem üdít. Szóval, szóval. Szóval ezt visszük át az Nekünk, a, a, nekünk a, mi a, mi a... Mi a kólás üveget visszük át, és az a tervünk, hogy ott kinyitják a kólás üveget, és a kólás üvegből kiszabadul a szabad piac, meg a multikulturalizmus. És... Ö, és ott majd ők megisszák, és akkor majd a következő gyerek, akit majd így megellenek, az már egy kicsit ilyen multikultibb lesz. Ez a stratégia, frissül. Ez a, a, a, a, a nyugat. Igen. Igen. Igen. Ja, igen. Tolunk egy frissítést. És ez a, ez a, ez a mi stratégiánk. Ők meg, gyerekeket dobálnak át hozzánk, és a terv az pontosan ugyanez. Tehát arról van szó, szimbólummal, ezeket, ezeket, a, ezeket a gyerekeket, ezeket a gyerekeket, mi itt. Valójában mi mit látunk, amikor átdobnak egy gyereket? Mi egy védtelen kis gyereket látunk, akiről gondoskodni akarunk. Egyrészt a gondoskodó ösztöneink miatt, másrészt meg a civilizációs normáink miatt. Csak hogy az a gyerek valójában az ő szemükben nem gyerek. Tehát ők nem azt látják a gyerekben, amikor átdobják, amit mi az egy iszlám hordozó eszköz. A gyerek. Mi, le, mi azt a gyereket? Hú, az meg meg, meg befogadjuk. A lenne befogadjuk. A barátaink részéről. De. Te barátaid. Hm. A tiaid is. A tiaid is. Te hívod őket. Már eddig. órák óta nem. <gül> szóval, Fél órája már. Mi, mi azt a gyereket befogadjuk. Mi azt a gyereket felneveljük. De abban a gyerekben az iszlám kicsírázik. Ténylegesen? Mint az él van, az ténylegesen erről van szó. Tehát mi, mi befogadunk egy gyereket. Mi azt hiszük, hogy mi egy menekültet fogadunk be, és valóban befogadunk egy menekültet, egy szerencsétlen, elesett árva kisgyereket. Csak hogy ezzel együtt befogadjuk az iszlámot. Hát, és ezt nem, szét, ezt nem lehet szétválasztani. És nem megy. És hiába! És az egészet persze meg lehet közel, közelíteni ilyen marxista szempontból, mint a Paprika Kinga, hogy ez az egész iszlám dolgot, ezt így nem, nem, nem veszünk tekintetbe, hanem vannak a proletárok, akiknek a nagy része muzulmán, kisebb része az, hát ilyen nem muzulmán. Szerintem a ma... Ez ez és a, van, a, van az elnyomó, uralkodó elit, az pedig hát... Szerintem pedig... ők már nem, nem ezt a marxista dumánykerják, ők, de ők, már, keriák, nem mondom, de ők már inkább ezt az ilyen liberális feminista az már nem marxizál így, hogy proletár meg minden, hanem ez a másság, multikulturalizmus, egyenjogúság. Egyébként... De egyébként a multikulturalizmus egy csomó mindenkivel működik. A műkiszteleti... Kínaiakkal működik. K kínaiakkal koreaiakkal, meg a baszom, tájokkal mindenféle, mindenféle népséggel működik. Na jó, azért beleteszik a fosatóport a kurva kínai kajába, bazd meg, te nem tudom, szoktál enni kínai étterembe, de az a kultúrmus hát, a az a kapitalizmus keretei között És És ha megnézed, hogy a sarokba mit tesznek bazd meg, hát kurvára nem azt, amit neked adnak el. Diszkréter esznek valamit, zöldséget, mint amit te megveszed a fosatóport, érted? Jó. Na, mindegy, térjük vissza az iszlámra. Bár csak az vel is egy probléma. Igen egyébként ez igaz, igaz, igaz, igaz, igaz. Vannak fokozatok. Van. Inkább for a szó fizikai, mint a szónak a metaforikus értelmében. Így van. Az az igazság, hogy. hogy ők tényleg. Ő, ő, ő, és, és ő, beszédes, hogy mi coca kólával bombázuk őket ők meg ö, emberi anyaggal, egy kis csecsemő -cse -cse gyerekekkel bombáznak minket. Nekünk ez az ághillessarkunk. Az ember élet. Az mi hát ez a humanista hagyomány. Mi számunkra ez a legnagyobb. Az humanista hagyomány, Igen. ami máshol nincs. Tüket, mi számunkra ez a, leg számunk a legnagyobb értés. Hát most mit csináljunk, persze. De mi számunkra ez a legnagyobb érték. És mi mentjük az embert. Csak hogy az ember valójában csak egy doboz, ami amiben az iszlám van. Ö, láttad a Philip K. A, a novellájából, amit csináltak? Ö, gyilkos robotok háborújáról szól egy bolygón, és különböző robotok, a robotok elkezdik egymást tervezni, mesterséges intelligencia. És van egy olyan széria, amit Davidnek neveznek, egy Teddy mackós, rongyos, ártatlan kisgyerek bekopogtat a bunkerbe. És, és sír, és beengedik, és akkor kijönnek ilyen éres kések belőle, és mindenkit kiírt. És akkor van benne egy olyan rész ebben a filmben, hogy már amikor erre rájönnek, hogy ilyen ezer számra jönnek a mackós kicserekek, és ilyen lekaszálják bazd meg ilyen lézerfegyverekkel, a teddy bear-es izé, És nekem erről, amit mondták, kurvára ezült eszembe, hogy mikor jutunk el, hogy ugye életképességünknek a letéteményese a fasizmus, az is egy európai tradíció, és akkor fölállítani a szökes drót mellé profi őrtornyokba bazmegizét, rakétát, aknavetőt, gatling nekem az volt a Dumba a kedvencem, azzal szerettem így lövöl, ez a kurva vagy ez így pörög meg, de istenüzen isten nyilván, hogy ne lőjenek a szörnyek, tudod, mikor, tudod, mikor, és akkor tudod, mikor a, a, a, a gatling meg a láncfűrész, nekem ez volt a kedvenc ja, ja, ja, 50 kiló hát, ja, ja, ja tudod, de mikor el? el. Én voltam katona veled ellentétben, tizedes is vagyok, másfél évig, még a magyar néphagyserek, és voltam kiváló katona is, meg érdemes, nem, az művész, és is voltam, kaptam két jelvényt, ah, ez a lényeg, és büszke vagyok rá. Kedves antimilitarista barátom, azért kezdesz a kicsit jó útra meggy meggy hogy miket akarsz hazudni éppen aktuálisan? Milyen érdemrendeket az útban behozom meg, de akkor fogadunk. Egy domperi behozom neked a katona főn, megmutatom. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, egy dokument. jaj, piacon jaj, dokument, jaj, jaj, jaj, Kiváló dolgozó érdemrendet. <tűző> Jó, szakam. Te meg a keresztleveled, az meg hát most kizol. Na, térjünk vissza. Figyelj, tényleg a volt, tényleg a rú, ez kur kurvára fontos. Tehát Izrael és Amerika. Csak én csak annyit én csak annyit akartam mondani, hogy ezeket, a, ezeket ö, szét kell tudnunk választani, és fontos, hogy válasszuk, de fontos, hogy tudjuk, hogy meddig választhatjuk szét. Én nekem speciál semmi problémám nincsen a muzulmán emberekkel. Az iszlámmal van a probléma, nem a muzulmán emberek. Még azzal sem, feltétlenül. Annak bizonyos formációival. A szufival van probléma. De pont, de pont most beszéljünk. jó. Érted vagy a... De, pont, de, de, de hogy mondjam, a szufit az, az, az intézményes iszlám is üldözi. Ezt tudjuk. A... Nem énen országban, csak ahol ilyen izék vannak ilyen radikálisok. Hát csak ahol, csak ahol az iszlám párt indulhat a választásokon, meg Tehát egy, egy, egy hagyományos ja. muszlim királyságban nem üldözték a szuffit. Igen. Ja, ja, ja, csodabok, a... csodabokáraknak tartották őket, de nem üldözték. Ja, ja, ja, azért, mert az, mert az iszlám pártot is üldözték. Hát, ja. a, a, a, az a lényeg, hogy az a lényeg, hogy hogy a, a, ezeket az embereket. Ezeket. Szóval én azt gondolom, hogy nekünk humánusaknak kell maradnunk, nem válhatunk fasisztákká. De azt gondolom, hogy ugyanakkor meg kell védenünk magunkat. És ezt külön kell választani, hogy kikkel szemben vagyunk humánusak és mitől kell megvédenünk magunkat. Tehát én úgy gondolom, hogy az a helyes doktrína, hogy humánusaknak kell lennünk a muzulmán menekültekkel és gondoskodnunk kell róluk, és el kell látnunk őket, és biztonságot kell teremtenünk nekik, és emberhez méltó életmódot kell nekünk, nekik biztosítanunk, viszont meg kell védenünk magunkat az iszlámmal szemben. És ez két olyan és ez két, két, kettő doktrína, de két olyan doktrína, ami szerintem elválaszthatatlan. Mert hogyha a második doktrína eluralkodik az elsőn, akkor nem lesz mit, me mit megvédenünk. Mert saját magunkat mert végül, is fölfejlődünk. Mert végül, hát végül, végül olyanok leszünk, mint az iszlám. Tehát egy, egy másik iszlám leszünk, amelyik maximum... Iszlám ellen, anti-iszlám iszlám. iszlám. Anti anti iszlámista iszlám leszünk. Viszont az első, az első doktrinát is meg kell tartanunk, különben nem tudjuk megvédeni magunkat, meg a doktrínáinkat. Szóval, hogy ez a, ez, a, ez a kettő ez együtt kell, hogy realizálódjon, és ennek az az útja, hogy mi nekünk gondoskodnunk kell róluk, és el kell látnunk őket, és biztosítanunk kell az ő számukra a békét, meg a megélhetést, meg a, a biztonságot, meg az emberhez méltó körülményrendszert, de nem itt, hanem a szülőföldjükön. És ez, ez fontos. És pont a hírtévén pont erről volt egy vita, és ezt mondta az egyik csávó, és akkor a Kovács Zoltán, az ésnek já, a főszerkesztő, látad? nem der tudod belehozni, mert azt röszert kezdődik, ja, hogy hogy hogy, hogy micsoda abszurdum ez az egész, ott utceteles béké. Ez ez a hozzállás ott nem, nem is lesz. Te hát így, ez elahozállás ott is lesz. De nem ez az az Európa, aminek azt mondja, hogy hát hát ne a rapsolgaság, hát nem lehet, Na, nem gazdorsági siker, szüleké. Ez ha nem lesz béke, az meg, nem lesz béke, mert itt nyugaton már nincsen senki, aki megvívja ezt a háborút. Mert itt nyugaton az az igazság, hogy meg egy kurva bojlert nem szerelnek senki, nem, hogy elmenjen megdögleni a közel-keletre. Nekem az mondod, az az né... pont a most a lakásomban ilyenekkel. Hát, nekem nincsen meleg bozd meg egy másfél hónapja. Én? Érzem is rajta. <gül> Na, mindegy. Na, szóval mindegy. A, a, a lényeg, hogy... hogy én azt gondolom, hogy nekünk nincsen, nekünk nincsen potenciálunk arra. Nincsen potenciálunk arra, hogy, hogy megvívjunk egy ilyen háborút. Vagy Amerika fog megvédeni minket, vagy Irán. Nem vicc. Vagy Putyin. Kész, nincs. Ennyi. ennyi. Ezek, a, ezek, ezek tudnak minket egy az Egy opció, mint a másik. Kezdjük, egyik jobb, meg. mint a másik. Miről beszélsz, ja, mi mi Három világos, is van, három meg, meged. A a funkció az, hogy egyik sem bazd meg. Ja, ne, ne, nem Na. jó, nem jó. Európán nem jó, így nem jó, hogy ők rá van. Mást világos, akarunk, világos, hogy vétem meg néked. Most, most, most igazságtalan video. vagy, mert a telefonban pont én hőzögtem neked hogy annyira kiakadtam baz, meg ezen a köcsög e, Kerrynek az e, e, amerika álláspontját, Fui! hogy izén, hogy ne trolkodja már, most vé, olyan jól alakult, tényleg tartalmakat is mondtunk most, na. E, majd a végén. E, akkor asztalt is rúghatunk akár. Még, még, még, még, még beszéljünk, még van tart a munkaidő. Tehát, e, ugye most Putyin katonákat küldött Szíriába. Támogatni a Oroszország régi-régi szövetségesét, a szíriai rezsimet. Assadot. És. És akkor Amerika rögtön. hogy jött a diktátor, és Oroszország rosszul teszi bazmeg. meg. Én aztán tényleg kurvára utálom Putyint, meg a Putyinizmus. Nagyon főleg, hogy az Orbánizmus is hasonló, csak kicsit lazább, lágyabb, de a lényege ugyan a kurvára utálom. Assadot egy véreskező, hentesnek, egy büdös diktátornak tartom. Az már akkor is egyébként a polgárháború előtt már falvakat bombázott a saját szíriai országában, Szíriában. De, de... Szunita falvakat, amelyeket hozzá. Világos. A falvakat, amelyek most az Ízisznek a Mert akkor egyébként már... a képet. De várjál, mert akkor már erősödött ott az iszlám fundamentalizmus. Már 80-as évek vége óta, és ott már volt a Balhék. Ezért bombáztam. Már voltak ott Balhék. Szóval, mocskos, véreskezű diktátor, a másikban az meg egy ilyen ami cárszerű akármi. Tényleg nem vele, de. A kalifátushoz képest idézőjelben támogatom Disneyland. Világos, Disneyland. világos, világos, világos. És, izé, és érted, az, hogy Amerika beszól, ezt a kibaszott képmutatást, és akkor itt kellene a vitát kezdeni, normális vitát természetesen, nem ilyen mocskolódost, Ö, hogy értetted, azért az Egyesült Államok, ha valaki felelős azért a, a helyzetért, ami ott van, és ebbe sajnos a még a Bajer Zsolttal is kénytelen vagyok egyetérteni, meg a szélső balos barátainkkal is kénytelen vagyok egyetérteni, azért Amerika vastagon felelősbaz meg azért, ami ott van. De nem az alapok, ok, tehát én nem állítom, hogy az iszlám fundamentalizmust Amerikába tervezte a CIA vagy a Szabadkőműes Pál, és ők csinálták. Nyilván ez valahogy a kultúrából jön, egyebekből erős beszünk, de ők úgy nyúltak ehhez a területhez, meg ez a térséghez, mint egy rabló nomád csürhe. Érted? Egy rabló felelőtlenül mindent rábaszva Európára, az Obama kijelenti, hát sajnáljuk, nekünk is megvan a magunk menekültügyünk, ugye tudjuk mexikói, texasi határvidék, már régóta egy akut probléma az Egyesült Államokban. A ja, szörnyű, szörnyű, és, a katolikusok áramlanak be. Ilyesztő, de falat építenek. Igen fanatikus katolikusok, baszta. Jaj, őrület. Ugyanolyan probléma. Falat, ugyanolyan. ugyanolyan. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, de azért falat építenek, és a texasi Rangerek lövik őket, ha kell. Na, és uh, egyébként azért az a mexikói drogbandák azért nem sokkal jobbak azért, mint az ízisz, mint minden lefejezés Most a szádat vagyok, menjék ki, bazd meg, faszok fasságaidat. És... Uh, Visszatérve, hát ez Európa problémája, igen, bazd meg a kurva anyádat, hát, hát az nem volt, amikor kellettek az európai hadseregek, és itt az amerikaiak izé szövegeltek, hogy a szövetségesi tudom, elkötelezettség, meg a NATO, amikor kellett menni Afganisztánba, meg Irakba, akkor kellett Európa, most bezzek, az meg Európa problémája, amit ők a rohadt, izé, most demagóg balos leszek, a dollártrilliárdos, biliárdos üzletemberek ott csinálták a maguk privátizét, és ezt a szart ők kavarták, menjenek a jó kurva édes anyukba az amerikaiak. És ízletes egy amit itt És íz, és te is szoktál Nincs ilyen, hogy Amerika menjen a kurva nem Az amerikai politika... Hogyolulta bennél? Hallott, szabad, jó, de, hall, meg hallottál most hogy kicsit a most most most most most most most most nem az amerikai most nem az amerikai nem? Népet jelent, nem az most most nem most most az amerikai politika. most most most most most most most most most most most most most most most két teljesen különböző most most most most de most most most ez zege... Nem, nem mosom össze, ez két különböző doktrína, az egyik a beavatkozás, a másik a be nem avatkozás doktrínája, és mind a kettőt mi szívjuk meg, Robi. Mind a kettőt mi szívjuk Jaj, de, de a, akkor mi lenne a jó? Akkor mi lenne a jó neked? Egy olyan beavatkozás, amelyik nem például, avatkozik Például, Nem, egy olyan, beavat, egy olyan katonai beavatkozás, ami esetleg mondjuk a nem e, egy diktátort vesz célba, akinek nincsen atomfegyvere, azért baz, meg, hogy az olajat lekaszája lekaszálja meg a bandája, hanem ami tényleg rendet tesz, ahol mondjuk egy emberi élhető világ alakul ki a közelkeleten, például egy ilyen beavatkozást. A benemavatkozást elítélem, mert tömeggyilkosság és népírtás folyik a közelkeleten. A busféle hadjárat az egy rabló volt. Egy rabló hadjárat. Nincs vita, nincsen vita. A busféle hadjárat az egy rabló hadjárat volt. Lehetséges, hogy Észak-Irakban, ahonnan ugye kirobbant az ízisz, mert hogy ez északirakban pattant ki az ízisz, és először északirakot hódította meg, és utána megszírja északi részét. Tél kérdés, hogy ha nincsen a háború Saddam ellen, akkor, ö, akkor ke kisebb lett volna a potenciál arra, hogy, ö, hogy ez az ott megalakuljon, de lehetséges, hogy akkor is megalakul. Egy valami biztos hogy a, az a, a, a, a arab tavaszt, a azt nem, él. Azt nem, a, azt nem a, a, az amerikaiak okozták, ugye? Tehát a e, egyiptomi, libiai, marokkói, szíriai egyéb népmozgalmakat, amelyek aztán rácsaptak egy iszlám, ott, iszlám fundamentalizmusba, Ezeket nem, ugye, nem, ugye, ezt, nem gondoljuk, hogy ezt is a Bush adminisztráció hozna. A ugye, nem, ugye nem gondoljuk, hogy a Boko Haram-Nigériában azért Amerika lenne a felelős. A bali-szigeti robbantásokért sem Amerika a felelős, a -szigeti Amerika Igen, felelős Igen. és a fülöp-szigeti iszlámisták kérsem. Igen. És nem, nem, Lágos. Gondoljuk. Lágos. Nem, nem gondoljuk ezt. Nyilvánvaló, hogy az Egyesült Államoknak van felelőssége, ha, ha lehet ilyet mondani, hogy a mindenkori Egyesült Államoknak, van felelőssége a közel helyzetért. Az tényleg egy igazságtalan háború volt, amelyik destabilizálta Irakot. És egy destabilizált Irakban könnyebben pattanhatott ki az az ISIS, amelyet, amelyet most a nem tud leszámolni. De az nem igaz, hogy az arab tavaszt, aminek a következménye a mostani fundamentalista hullám, vagy ez a mostani iszlám reformáció, ezt, a, ezt Amerika okozta. Tény, hogy egy rablóhadjárat volt. És tény, hogy az a rablóhadjárat az ö, a súlyos következményekkel járt, ami most, mostanáig vezet, meg eddig a helyzetig vezet. És tény, hogy igazságtalan volt, és, és ö, gazemberség volt. Hogyha engem kérdezel, szerintem a George Bushnak, meg a Dick Cheneynek börtönben lenne a helye. A hágai bíróság előtt. Igen, a lehet. Meg az izé, meg, meg, meg, meg az üzlettársa. meg ezeknek. A, a, az olajexportőr, meg olajfinomító, meg fegyvergyártó igen, igen, igen, cégek. cégeknek, akikkel, akikkel ezek ö, közösen együtt üzleteltek. És ez egy hatalmas üzlet volt ez az iraki háború. Egyrészt hatalmas üzlet volt, mert az amerikai fegyvergyártó lobby iszonyatos mennyiségű fegyvert fejleszthetett és értékesíthetett, kvázi adhatott el az amerikai államnak, amiért Amerika az, az állampolgárok által befizetett adóval fizetett, tehát valójában mi történt, a, az állampolgárok által befizetett adó magánzsebekbe vándorolt fegyverek, ö, fe, fegyverek ellenértékeként, Na, amely, fegyvere, amely fegyverekkel ö, destabilizálták a közelkeletet. Ami nyilván elvezetett ahhoz, hogy most az ISIS ott van. De én azt gondolom, hogy hogy a probléma ennél sokkal összetettem, meg sokkal Jó, most, és, és nem, lehet, hogy majd, nem lehet leegyszerűsíteni ezt a dolgot, nem, ő, Dick Cheney és George Bush okozta az nem Dick Cheney és George Bush okozta az isis Nem Dick Cheney és George Bush okozta az ISIS-t, de tényleg gazemberség volt, ami történt. De az az igazság, hogy az iszlámnak ez a reformációja. Amikor a, az a rabta akkor mindenki azt hitte, hogy az iszlámnak itt a felvilágosodása. Az iszlámnak itt a polgárosodása. A, Ger a Gert az nem. A Gert Wilders nem. Ö, a Gert Wilders az, az, az védőrizet, a Ö, a percekben. A Gert Wilders az mondta, hogy nem, nem. És valójában ez az iszlámnak ez a reformációja. Még nem tartunk a polgárosodásnál és ha majd jön a polgárosodás, lehet, hogy még ilyesztőbb lesz. Ö, egy valami biztos, hogy ezt a, ö, a hadsereget, ami az ISIS, ezt nem, ezt, ezt, ö, ezt nem szabad alábecsülni. Ezek nem Saddam katonái. Azokból is toborzódott a csomó. De, de, de, de még hanem katonáiból toborzódott, Világos ez nem Saddam hadsereg Ez Ezt vicces, nem. Ö, ö, kétféle, kétféle hadsereg van. Jó. Kétféle hadsereg van, a történelmileg, azt lehet mondani. Az egyik az, amelyiket felülről, ö, hatalmi erővel ö, ö, szerveznek. szerveznek, és toboroznak, és hoznak létre. A másik az az, amikor nagy társadalmi változások zajlanak, és alulról egy kiválasztódás zajlik le, és... Ö, Igazi néphadseregjelét a Néphadseregek. Szó... Na, el, mondok, mondok a egy a példát. A amikor ilyenek, a polgárháború alatt. Amikor ilyenek, amikor ilyenek születnek, ami alulról jön fölfelé, tehát amikor alulról szerveződik, és nagy mobilitás van a hadseregen belül, akkor születnek olyan hadseregek, mint például a napóleoni hadsereg. Na, az egy klasszikusan ilyen hadsereg volt. Az a hadsereg egész Európát letarolta. Egész Európa dinasztikus hadseregeit letarolta. Mert a francia forradalom az olyan energiákat, olyan társadalmi energiákat szabadítod fel, tényleg úgy kell erre gondolni, mint az atombombára. De akkor meghasítod az elemi atomot, és onnan fölszabadul elképesztő mennyiségű energia. És valami, ugya, valami ilyesmi történik. Meghasítasz társadalmi, berögzült társadalmi struktúrákat, és azokból elemi társadalmi energia szabadul fel olyan, ami aztán letarolja egész, egész kontinenseket. Hitler hadserege a Wehrmacht ugyanilyen volt egyébként. Szintén a népi erőt Hitler, Hitler, Hitler, Igen. Fölkis. Tehát, tehát egyszerűen ezek, ezek az úgynevezett néphadseregek olyan társadalmi energiákat ö, ö, hordoznak, amiket nem lehet fölfogni. Tehát egy, egy hagyományos hadsereget, az, ezek a hadseregek egyszerűen eltörölnek. És az ízis íz is ilyen. Át is veszi egyébként a ilyen polpotizmus múltkor Az is róla. ilyen, ott, ott Naoizmus, az alulról. Az bolsevizmus, ez nagyon hasonló. Alulról szerveződik, alulról. Ö, megint csak arról van szó, hogy olyan társadalmi energiák ö, jellemzik, amik, amikkel mi nem dolgozunk. Világos, világos. Én a, akkor félreértettem, én az összetételére gondoltam, mert úgy tudom, hogy az ISIS három helyről toboroz, ugye többről, de főleg. A Volkswagen hadseregből vannak ott kurva sokam, Nyilván a megalázottság, meg a bosszú, meg a izé. Az olajállamokból, a gazdag olajállamokból vannak sokan. Nem a szegény nyomorult... És Nyugat-Európából vannak sokan, meg, akik már itt repzenét hallgattak, meg másod-harmad generációs bevándorlókért. érted? A kisgyerek, akik átdobtak a picsába, érted? Az itt izé fehérnőket kurt meg bulizott meg íz, és fölfedezte az iszlámot, és kimegy bazdmeg az izizbe. És ezek a neofiták a legveszélyesebbek, és ezek a legfanatikusabbak egyébként. Tehát ezt jó tudni. Tehát ezek, a, ezek az ezek az, ö, ö, ezek az új muszlimok. Hát ö, a szélsőfalos terroristák nem jönnek be? Nyugaton? Elkényeztetett polgári gyerekek megizék? Érted? Nem szegény proli gyerekek voltak, hanem ilyen értelmiségi, meg lelkész családokból, meg ilyenekből, a Vörös Hadsereg frakció, meg a, a, a Vörös Brigádok, meg ezek. Érdemes beszélni erről a. Erről a, erről a e arab tavaszról. Várj egy picit, akkor ennek kapcsán a izét, ezt még nem tárgyaltuk le. Tehát ugye most divat, mert biztos a többi a közönség is olvasa, hallja. Most nagyon menő egyébként ez a Konteó, jobb oldalról is, meg onnan, is, nálunk főleg jobb oldalról, hogy, hogy ez direkt szervezték ezt az egész valamit, hogy Európát elárasszák. Érted? Kik? Tordján, doktor. Ezzel kezdtem. Szeretve tisztelt, egyik legjobb humorista volt annak idején Magyarországon, amíg nyugdíjban nem vonult. Egyébként párttársam, csak én még előtt voltam a kis gazdapárt tagja, miatt ő elkezdett überkedni, óberkedni. Szóval, hogy ő például ezt, hogy Európát tönkre egyik és főleg Németországot. Ezt valakik csinálják. Ő ezt nem nevezte meg, mert... Nyilván a csoport, ki Valaki. Így van. Most tök mindegy, hogy mekkora marhaság. Érdemes lenne beszélni arról, hogy van-e igazság alapja... minek van-e igazságalap? alapja, amikor a tortján nem hajlandó megmondani, hogy kik? Jó. Minek van-e igazság? alapja? Mások megmondják. Akkora hülyeség, hogy kicsit mondd, ha meg, hogy kik? Át, bazdok! ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne Mások? Mások megmondják. És mi mondanak? Izrael és Amerika. Ki volna, bazd Ja! Izrael és Amerika Csinálja Hogy már ezt... Hogy be találtam elsőre, meg! Miért nem lottózok? Izrael és, Amerika, Izrael és Amerika csinálja ezt az egészet, Európa tönkretétel ennek a szélső jobboldali verziója, felújít, fel, fel, Izrael, fel, valójában valójában felújították! Izrael! Valójában az iszlám! Valójában az, az iszlám! Várj egy picit, hagyd fejezembe, mindjárt hát Figyelj! Az, az iszlám a, valójában egy megyver, amivel, amivel Izrael lő Európára! Így van, ők pénzelik az iziszt is, és... Izrael! És, az iszlámot pénzeli, hogy Európára lecsapjon vele! A kurucinfón olvastam, hogy, és ennek komoly, amit mondok, ennek a konteónak nagyon komoly mély történeti gyökerei vannak, hogy azért, hogy rengeteg színes bőrű idejöjjön, és az európai fajt végleg elkorcsosítsák. Ezt egyébként már Hitler megírta a Mein nem tudom, olvastátok a tehát ő abban írja, hogy ez meg alapmű, ő abba írja, hogy a franciák, meg ez az egész szabadkümös bagás, zsidók, tudatosan telepítettek Németországba afrikai katonákat az első világháború után, egy csomó szudáni meg nem tudom ki volt ott, és egy részük ott is maradt, és német csajtól született gyerekük, akiket ilyen félvérként furcsán kezeltek, voltak aki besoroztak a vermakba, érdekes, de hogy Hitler írja Menkamba, hogy ezt azért csinálják, hogy az árjafajt fajt lerontsák tudatosan a zsidók, és ez most megint fölmerült, szélső jobb oldalon. Ugyanez, csak nem hivatkoznak a menjkapvra, de valahogy ez él ez a mém tovább, hogy azért terelik ide a, a ézeket, a színeseket, a barnákat, meg a feketéket, hogy hogy végleg a fehér Európának kell, kell legyen. De miért, kell, legyen. De miért, de miért kell a butaságot, bazd meg, a butaságra reagálni, vagy erről beszélnünk? Mert, Nincsen, mert, egy, dolog? Nincsen mert, egy fontos dolog, amiről beszélünk. Sötét ostobaságokról. Tehát muszáj erről beszélni, muszáj muszáj. Muszáj. beszélni mert ilyen válságos helyzetben egyébként ezek terjednek. Muszáj, bazd meg. E, Most e, mit lehetne ennek a hogy is nincs értelme? meg, mit jelent ez? Ennek kapcsán Izrael, amelyik az elmúlt 50 év alatt folyamatosan élethalál harcot vívott, iszlám ellen, meg a muszlimok ellen, ő pénzeli az egészet, bazd meg! Nem az egészet. Az e Csak az íziszt. <gül> és azért pénzeli... Mert valójában a Hamász meg a Hezbollahot nem. Az, Azok Izrael ellenségei. De Izrael, az az Izrael, Izrael, amelyik nem bírál se a Hamászal, se a az egy harmadikat megszervez Európa ellen ahelyett, hogy magát védeni Igen, a másik csak, kettőtől, ez, amelyiket nem ő szervezett. Ez csak a nácik mondják, mondom a gyengített változatot, ami viszont már logikusabb. Azt mondja, hogy, mert ez ilyen régi romantikus hitlerista valami, Ö, én, én, most, én most a racionálisabbat mondom, Izrael azért pénzeli és hozta pénzeli az isis mert ezzel megosztja ott a, mert az ISIS Irán ellenes is, Hezbollah ellenes is, Assad ellenes is, és ilyen értelemben Izraelnek egy kedvező pozíció, mert egymás torkát kurva vágják kellem, el, és Izraelnek egy kedvező, na ez viszont Sosem volt ilyen jó történelmi helyzetben, mint most, hogy van, van, egy, van egy még fanatikusabb, még fundamentalistább iszlám a pierségben. torkát vágják el, érted, nem Izrael ellen vonulnak közösen, Egymástól kettem. Eddig megettel. Izrael ellen vonultak Ez közösen? A... Eddig vonult bárki hát, Izrael ellen közösen? Némi közösség jobban, mint eddig. Most azért egymást írja. közösség egy nem volt írta. valójában, arról volt szó, hogy a palesztinokat Mindenféle mocskos, undorító e menekültáborokban tartották. Én voltam egyébként libanoni-palesztin menekültáborban, embertelen körülmények között, miközben a frázisok szintjén, meg az izrael elleneség az volt. De valójában a palesztinok azok az arab világnak a cigányai, és úgy is bánnak velük. Abszolút, Jordániában e ugyanez a Jordán menekültábor. Na most. E ja. na most e én azt gondolom, hogy hülyeségeket hagyjuk most ezt. Elmondtad a fasságodat. Ne, ne, ne, ne, ne. Egyrészt nem az a... én fasságom, másrészt nem az én fasságom, mert nem, nem én most, találtam nem ki. Osakodjál. Másrészt meg, el, te meg te meg ne a cionista propagandát érted. Hát, na, az én a társaságomban, bocsáss meg, kedves barátom. Vagyarázó fass... vagy. Én? Ne felejtsük el. De megbűnődtem. Na, szóval. visszataláltam ősi gyökereimek. Na! Szóval. Turánista. Egyetlenülség gyökérgyőkér vagy te. <gül> <gül> <gül> több gyökérről szó nincsen. Szóval... Jó, de ne jeljenél, tényleg azért azon lehet vitatkozni, és nem hőzön, azon az egyen, hogy Izraelnek ez a szituáció szarabb -e, mint az előző, vagy jobb -e, mint az előző. De miért Izrael szempontjából kell ezt nézni, amikor jelenleg Európa válik Izraelé? Tehát, ami eddig Izrael volt, az most már Európa. Az Izraelnek az elmúlt 30 éves történelme az Európának a következő 30 éves történelme. Ami Izrael az elmúlt harminc évben történt, az fog történni a következő 30 évben Európával. Ugyanazok a dolgok fognak történni. És én ezt úgy mondom, hogy három évvel ezelőtt még én nagy Izrael kritikus voltam, még három évvel ezelőtt is. De Teljes joga, a... teljes joga. hagyjuk már ezt fassággal, jó? Most, most elborcs, hát ne így gyakorhez. nem vissza, de én mondjam, én, nem, én nem Izraelhez találtam vissza, hanem ö, ma már pontosan látom, hogy az iszlám mekkora fenyegetés. Az az igazság, hogy az Izrael kritikának, annak vége. Ezekben az években. Nem azért mondom, mert én azt akarom, hogy így legyen, hanem mert ez... Ez fog világos, világos. Ezekben a hónapokban ér véget Izrael nyugati kritikája. Ugye Izraelnek kétféle kritikája volt eddig. Nyugaton volt a balos, meg a jobbos. A jobbos az szélső jobbos volt, mert a hagyományos értelemben vett jobb az izrael barát volt. A, a, a szélső jobbos izrael kritika. Az antiszemita? Az, az antiszemita, de, antiszemita, antiszemita, a... antiszemita, de az alatt, az alatt az iszlám nyomás alatt, ami Európára vár. Ennek nem lesz már, nem lesz, lesz Lépjogosultsága meg jelentősége. Tehát a, a háttérben bujkáló Zsidó. zsidók azok a jelentőség el fog törpülni az előtérben. Ö, ö robbantó meg csadortizizál. Világos. Az a pólén egy egyet. Csador, alá pokolgépet rejtő mozula, Minden, mindent, mindent egyesítsük. És uh, a szélső szóval... balos az meg az anti. Uh, a, a szélső balos? A szélső balos imperialista volt. Igen. Hogyha ő... egyébként viccesen meg akarnánk fogalmazni, akkor azt mondanánk, hogy a szélső balos azt mondta, hogy Amerika van Izrael mögött, a szélső jobbos azt mondta, hogy Izrael van Amerika mögött. Értitek? Ennyi. De egyébként sok mindenben hasonló. Szóval az az igazság, hogy, hogy nincs, nincs Izrael kritikájának a következő évtizedekben létjogosultsága. jogosultsága. Mert Európa Izraelé válik. Európa az új Izrael. És ebben, és innen nézve, ebből az aspektusból nézve, már azt lehet mondani, hogy Izrael az elmúlt 50 év során a nyugat előretoltálása volt a közel-keleten. Az iszlámmal szemben. Ezt a muszlimok is így tekintették. Ezt, e, de a én, nem, a én, én mondom, ha ezt nekem valaki, mit tudom, én 4-5 évvel ezelőtt mondta volna, azt mondtam volna, hogy ez egy fasság. És föl vagyok háborozva, meg kikérem magamnak, stb. stb. stb. Most már azt gondolom, hogy ez így van. A következő 30 év során e, Európában minden le fog játszódni, ami Izraelben lejátszódott, mert Európának úgy kell védenie magát, hogy Izrael, vagy ha nem, akkor Európá el fog esni. Mire gondolok? Mik zajlottak az elmúlt 30 év során Izraelben, amin Európa föl volt háborodva, legalábbis Európa jogvédői, meg balosai, meg liberálisai? Apartheid. Apartheid. Kettős jogállás. Ez mit jelent? Vannak a... voltak a zsidók, ugye? Meg hát a muzulmánok, de akkor még ott is voltak állampolgárok, tehát olyan muszlimok, akik állampolgárságot kaptak, meg a megszállt területeken élő muszlimok, akik nem kaptak állampolgárságot. Ez innen nézve, innen Európából nézve, a multikultiból nézve, meg a mi. mi a liberalizmusokból nézve, mi, szörnyű. nézve, ez egy, aparteid, ez egy aparteid volt, ez egy fasiszta aparteid volt. Csak jelzem, hogy a következő 30 év során ez vár Európára. Nincs mese, és nincs harmadik út, és nincs más lehetőség. És nem azért mondom, mert ezt akarom, hanem azért mondom, mert ez kicsibe ki lehet próbálva a közel-keleten Izraelben, ez vár ránk. Nincs más. Ha, ha, ha, ha itt mindenki meg fogja kapni az állampolgárságot, és, mind, és mi és nem fogjuk tudni uh, kiutasítani titkos szolgálati titkos szolgálati jelentések alapján. Nem fogunk kiutasítani több tízezer muzulmánt Európából, akkor, uh, akkor Európa a, az a terror martalékává válik. Tehát itt, itt olyan lesz, hogy egyik napról a másikra Yusuf az csütörtökön még mit tudom én izé az meg ö, Klagenfurt giroszos volt ö, ö, szombaton már Dabaszkuszban ébred. És vége. Nincs, nincs állampolgárság és nem jön vissza soha többé. Ezt. Falakat fogunk építeni. Falak és rótok, Ugyanúgy mint Izraelben. Ez Európa következő 30 éve. Nézzetek Izraelre, ez vár ránk. Vagy rosszabb? Hát egyetlenül... Vagy rosszabb? A különbség mondjuk annyi, hogy ö, mi ős lakosok vagyunk. A zsidók meg a legfeljebb ilyen ókori jogi alapon. A Jó, másik... Éltek hogy zsidók azért, azért, meg Izrael megalapítása előtt is. Nagyon-nagyon nagyon kevesen. Nagyon-nagyon kevesen, de, de mindegy. A másik meg, ami nekem mondjuk Izraelbe bocs, de most se tetszik, tök meg mindegy, hogy mekkora az isztám veszély, amivel egyébként egyetértek veled, ö, hogy azért nézd, egy olyan állam nekem nem szimpatikus, hogy származási alapon ad nézzét, állampolgárságot. Én például nem lehetnék Izraelni Na de ennek a szimpátiának a, az ideje járt le. Tehát ugyane, hidd hittel, hogy ugyanezt mondja Yusuf, vagy nem Jusufmerő Klagenfurt külső Nem. ugyanezt mondja Ahmed, baz meg ő, valahol a közel-keleten, pontosan ugyanezt mondja, hogy neki ez nem szipatikus ez az európai világ, mert úgy tűnik nem lehetne állampolgár. Jó, lehet, hogy most még nem ezt mondja, reméljük, hogy három De itt év az, múlva. De azért lehet mondani. állampolgár, Izraelbe nem lehet nézni. Még, még, még, még órákon keresztül lehet. Értel? Erről beszélek, hogy már nem sokáig. Hogy már az is már is nem is. sokáig. Aha. Már nem sokáig. Ennek a világnak van vége. De Európa nem fajja alapon szerveződött, ami Euró Európán szerveződött. De nem fajj! De nem azt a szót, hogy fajj! Ezt és De nem fajj! Vallási! Vallási alapon nem foly. Már Izrael? Ne, Európa. És Izrael. és Izrael. És Izrael igen. Európa nem. Izrael, nem de, de az se igaz, hogy Izrael fajja alapon szerveződött. Vallási alapon. Vallási alapon. Származási alapon. Egyezünk ebben. Ha betértél, akkor is megkaptad az izraeli állampolgárságot. Hát én azért olvastam eseteket, hogy nem. Ha hoztál papírt a akkor megkaptad. Na. Attól függ. Jó, de tudjuk, hogy nagyon sok rossz így jutott. Nőrbe. Rá, de úgy, Származási alapon jutottak be, nem úgy, hogy megtértek, hát hanem mutattak úgy, hogy valami mérteni. sírkövet, hogy az a nagyapjuk volt és zsidó volt. Na. Jó, világos, hogy, hogy Izrael alapvetően egy törzsi állam. Alapvetően egy törzsi állam. Ilyen szempontból nagyon hasonló egyébként a, az iszlámhoz. Az, az, az Izrael is egy, közel, egy ilyen közel-keleti törzsi állam, Alapvetően vérségi alapon szerveződik. És ott, van az ortodok, ott vannak az ortodox zsidók, mint társadalmi probléma nekik, amikor a lányokat inzultálták az utcán, hogy mi, miért nem hordtak, mit a kendőt, akkor a nők kimentek tüntetni, hogy nem akarunk iránt. Ne, az az igazság, hogy, hogy, a, hogy, a, hogy azok a zsidók, azok nagyon-nagyon hasonlóak egyébként az iszlámhoz. Abszolút. Nagyon -nagyon hasonló. Azok, ők, ők ugyanúgy probléma ott egyébként, és, és koldusszegények, mert valami 12-16 gyerekük van, nem is bírják eltartani, és a gyerekek nem dolgoznak. Hát ott például az a jó, hogyha a lány születik, mert az dolgozni fog, mert a fiú születik, az csak a Bibliát fogja tanulmányozni egész életében, a togurát fogja olvasni, meg értelmezni, ez lesz az egész életében. És kultus szegények. És van egy olyan filozófiájuk, hogy minél többen vannak, majd a szemét Isten ellenes világi kormányukat le fogják vártani. Hát igen, de az iszlám is ugyanúgy működik. Ugyaníg. Persze, csak az mondjuk globálisan nem Én? egy picányi területen, világosan. Igen, igen, de igen. De, jó, de a haszidok azok egyébként nagyon hasonlóak a fundamentalista iszlámhoz, és nagyon hasonlóan is működnek. Általában minden törzsivallási fundamentalizmus hasonló ehhez, csak már nem nagyon vannak ilyenek a világon, csak ezek. Az hát az indiánok fejek voltak, de Ja, persze -e biztos. Milyen? Ne, ne, ne, ne. Olvasd a útjárt és ja, ja, ja, vinetú ha Vinetú az, az más volt. -e, az, más. Az, azok mások voltak. voltak. Hát az, az, az, Jó. Tehát visszatérve a látítás hogy Európából lesz a végvár. Jó. Szóval, a, a, arról van szó, hogy, hogy Izrael az az, az egy egy próbakő volt Európának, hogy hogyan lehet, hogyan védheti meg magát a, az, az iszlámmal szemben. És hát az, az igazság, hogy, hogy lehet, hogy Izrael nem szimpatikus az ahogyan, az, ahogyan szerveződik. Hogyha engem kérdeztek, szerintem Izraelnek nem is ott kellett volna létrejönni. Szerintem Izrael kifejezetten vallási fundamentalista uhukból szerveződött a Siratófal köré. Mert valójában Izrael az a Siratófal köré. Már a XIX. század végén a mozgalom igen, az, igen, az, igen. az. A cionista Tehát, mozgalom az. Hogyha engem kérdeztek, hogy Izraelnek hol kellett volna létrejönni, szerintem Izraelnek semmi keresni valója csak az elkeleten. Semmi keresni valója nincs. Izrael egy európai állam, itt kellett volna létrejönni Európában. Németországból kellett volna egy darabot kinyesni, és az annak kéne lenni Izraelnek. Gondolom azt ahol, azt, ahol a legtöbb ilyen nem tudom én ilyen zsidó élt az előtt, hogy ott őket. Egyébként a Szilézia például, amit a lengyeleket csatoltak Németországból, az lehetett volna. Ott, ott, egy, ott egy Izrael, ott egy izred. Ki lehetett volna hasítani, mondjuk akkor pont a koponta vörös hadsereg szállta volna, meg az nem lett volna. Na, <gül> no, az érdekes lett, volna. Zsidók. azt nem tetszett. Várj, de Sztálli létrehozott de egy zsidó. Izrael, de nem minden Száli létrehozott Mongóliától keletre, kína határán egy izét, a zsidó autonóm tartomány, Biógysán központtal. Olyan jó, hogy embereket, és azt mondott, hogy létrehoztad Izraelt. Ezt is gából ismert, volt, volt, is volt színházuk, és láttam képeket. jó, én is a Saját message volt mindenkinek. Nem volt az olyan. A szocializmus, a szocializmus megoldotta ezt a problémát. Ja. Ezeket a megoldásokat ismerjük. Endlosing szó szóval, szerint. Szóval, szóval én azt gondolom, hogy Izraelnek semmi keresni valója nincs a Izrael egy európai állam. Egy nyugati állam. Eltekintve ezektől az őrült haszidoktól. Nyilván. Azoknak, azok viszont úgyse jöttek volna Európába soha, azok most is ott élnének, az meg a faltól 30 méternyire laknának, mint most. Tehát most... És De azok állandóan ott vannak, komolyan. Tehát nem tudsz olyan pillanatba oda menni, hogy az ott ne állna, és ott nem ormogna ott a izé fal előtt. Az kész, azok ott gyakorlatilag ott élnek. Kicsit elmegy a faltól, valamit eszik, és meg vissza. Most azok... Azok valószínűleg ott élnének. De az összes többi zsidó, aki hát mit tudom én nem. nem a Kávéházat zsidó... szeret, és nem a sírató siratófal... nem, nem, nem a sírató miatt ment, mert úgy mondjuk azért, hogy legyen egy állama, meg legközelebb ne lehessen ugyanúgy lennészárolni, mint annak idején. Annak Európában tökéletes helye lett volna, és tökéletes zsidóállamot lehetett volna létrehozni Európában is. Miért a palesztinok adják oda a saját földjüket? Azért, mert Hitler kírtotta a fél zsidóságot. Hát, az meg adják oda a németek a picsába már, hát, sokkal jókosabb lett volna, nem? Németországtól elvenni, mint a palesztinoktól. Én is azt gondolom, hogy Izraelnek nem volt ott keresni valója. De ez ma már történelmi ilyetlen, mert 1947-ben megalakult Izrael, azóta van, és azóta sem sikerült beletolni a földközi tengerbe, pedig hát volt erre számos kísérlet. És hát az az igazság, hogy Izrael marad. És most már nem az a kérdés, hogy így jó helyen van-e ott Izrael, vagy nincs jó helyen, mert ha tegyük fel, nem lenne ott Izrael, akkor a kérdés, úgy, úgy, kérdés így, most már így, hogy ott van, így is úgy is, úgy hangzik a kérdés, hogy jó helyen van-e itt Európa, vagy nincs. Tehát, hogy eddig arról volt szó, nem kérem. Eddig arról volt szó, hogy Izrael az annak semmi valója, És hogy azt, azt, azt, azt fel kell számolni, mert bele kell tolni a föld Most már arról van szó, hogy Európának nincs itt semmi keresni valója, és hát Európa az, amit így fel kell számolni, és bele kell tolni az Atlanti óceánba. És mindegy, hogy ez ki van-e mondva, vagy nincs. Amikor átdobálják a gyereket, az ezt célozza. Erre megy ki a játék valójában. Mi vagyunk, az meg, Európa az új Izrael, mi vagyunk az új zsidók. Ténylegesen. Mink a Führer most forog a sírjában, de annyi baj legyen. Szó. Szóval. És ez... Ez azért sokaknak nem tetszik, amit mondok, azt látom. Vesztettünk pár katonát. Atok, mert aki könnyen dolgász. Szóval eh, én, eh, én azt gondolom, hogy Európának eh, megvan, a, eh, megvan az, a második világháború óta az első kihívás, az első válság, és az első olyan probléma, amit nem tud megoldani. És se elítja nincs hozzá, se társadalma. Csak egy nagy, nagy Coca-Cola függő fogyasztó van hozzá. Meg atombombája, amit soha nem fog bevetni, mert még a végén leesik egy pohár az asztalról, és valaki, meg, valaki megvágja magát, vagy valami. De miközben megnyomjuk a gombot, esetleg leverünk egy toharat, valami széttörik, be, kifolyik. Úristen, segítsék! Ez komolyan, tehát... Ez, de, de, de, de nekünk van atombombák, de csak azért van, hogy minket nehogy megtámadjon valaki, mert vigyázat, nekünk van atombombák. De, az meg kell kelljen vetni, mert hát... Az, az, nem lenne ember, tehát esküszöm, itt nyugaton nincs ember, aki azt az atombombát ledobja. Nincs. Mi csak egy giroszt kérünk. Csípős, mehet bele. Ez a viszonyunk a dologgal, nem az atombombával. érted? Hogy dobunk le atombombát? Giroszt kérünk, csípősen! Na jó, annyira ne csípősen! ez már majdnem atombomba, nagyon csípő, az ez, már... ez nem jó. Ez itt a probléma, és nem mondom, hogy le kell dobni az atombombát itt és most. De bassza meg, valamit csinálni kell. Tehát, hogy ez az Európa, ez most úgy néz ki, hogy a Merkel a szerdán azt mondja, hogy Jöjjenek a, a szírek, befogadunk mindenkit. Szombaton meg azt mondja, hogy lezártuk a határokat, nem fogadunk be senkit. És ez. Németország. Európa vezető hatalmának kancellária. Aki mindenkit befogad, ö, ö, de nem úgy értette, mert nem, nem fogad be. Ő nem. És. és ö, és, a, és az beszédes, hogy ez a két doktrína létezik. Tehát a létezik a mindenkit befogadunk doktrína, a régi világ, meg létezik a senkit nem fogadunk be az, ami nem az. És nem létezik az, hogy gondoskodunk róluk, elhelyezzük őket, megszervezzük, és utána az íziszt lenyomjuk, és utána őket visszatelepítjük. Ez a doktrína nincs, mert ehhez az, mert politika kéne ehhez, intézkedni kéne ehhez, ehhez, ehhez cselekedni kéne. Azt mi nem tudunk. Nem tudunk, mert nem kellett. Cégeknek kellett lobbizni felügyelőbizottságokban. Erről szólt Európa elmúlt 60 évének a történelme. Meg nem tudom én, izé, új buszokra kellett tendereket kiadni. Meg a pályát kellett megtervezni, úgy, hogy így elkerülje a játszótenet. Ezek voltak a feladatok. És ezeket kurva jól meg is tudtuk oldani. Jó, több év alatt is közben rengeteg pénzt elloptunk mi is, meg a karcsi. De, de ez az egy olyan feladat, ami ennél. Tehát ez lázúsabb, ez most problémásabb. És ezzel nem tudunk mit kezdeni. Hanem, hanem van az, hogy így. egy csak gyertek, akkor jó, de akkor gyorsan, de csak most ennyien. És ti már ne? Csak azok kérdezik, hogy. És mi miért ne? És akkor az a válasz, hogy ő, ők se, akkor ők se. Ez, jelenleg ez a német politika. Jelenleg ez a hivatalos német politika. Hogy jöjjön mindenki, de nem úgy értettem, mert ne jöjjön. És az Orbán imádja ezt. Annyira élvezi most ténylegesen ő diktálhat Németországokat. <gül> és most nem az van, hogy így úgy csinál meg, bepózolja, hogy ő diktál, hanem most tényleg ő diktál. Tehát most van az, hogy az Orbán három lépéssel jár előrébb, mint Európában bárki, és ő diktál. És tényleg ő diktál, és az az igazság, hogy bossza meg én személy szerint eléggé, hogy mondjam, eléggé kritikus vagyok az Orbánnal szemben, de Európában jelenleg ő képviseli a progressziót most. És ez dogadhatatlan, bassza meg, ez így van, ez egy politikai tény. Jelenleg Na. ebben a bevándorlás kérdésben Orbán képviselje az európai progressziót, bassz meg. Ez van, hát azt mondja, amit mi, gyakorlatilag. Hát azért nem azt mondja, kurvára, van, azt mondja... Nem úgy mondja, mert nem ennyire humánusan, mint mi. Ö, ő uszít, ő szeret úszítani. Istenem, csak fizetnél nekünk Viktor ezért, ha már így, így kinyaljuk a senkedet. Figyelj, Robi, viszont van két puzsér hír. Az egyik... mind a kettőnek nagyon fog őrülni, sőt az egyiket kázi te megjósoltad. Ja, egyébként képzeld el, képzeld el, kimegyek a csendbe, az előtérben mindenki ül az asztalnál, az meg, és így hallgat. Tök olyan, ilyen háborús fotókon, pincébe, bazd meg, a bunkerbe, a civilek hallgatják London hangját, bazd meg, és fönt bombáznak, ebben? És ott ülnek, és hallgatják a hírt, mi történik. Hát figyelj, lehet, hogy kimegyünk a Pesti utcákra már, baz meg a iszlám állam milicistái ott már, összefogdossák a zsidókat. Hát, tudom én. Hogy... Na, az egyik, aminek Puzsér nagyon fog örülni, és nagyon vicces, biztos ti is olvastátok, szlovák nacionalisták magyar tolmácsal. Tüntettek bősön a menekültábor tábor ellen, és az szinkron szinkrona tolmáccsa, mert bős, az ott a többség magyar lakosságú, és dicsérték Orbánt. És azt mondták, ha Magyarország elesik, Szlovákia is elesik. Rögtön már nem a magyar ellenes duma, érted? Szlovák bőrfejűek, baz meg, ilyen Matyica, Szlovenska, meg a kisfaszom, kimennek, baz meg, a izék, érted, ilyen tisóista, izé, szlovák, nácik, bazd meg, és akkor dicsérik a magyarokat. Érted? Dicsérik a magyarokat, és még azt is mondja a vezetőjük, hogy Orbán, Orbánnak, a, a mi miniszterelnökünknek nincsenek golyói, mint Orbánnak, aki odamond Brüsszelnek. Érted? A, a szlovák emberek döntöttek, Magyarországot meg kell védeni. ja, ja, ja, Megkonzultáltuk, ez a döntés van, Ö, ellentétben a horvát miniszterelnökkel, aki kurva keményen természetesen, természetesen ilyen szólt de miniszterelnök, kurva keményen oda magát az Orbánnal szemben, megmondta, hogy fasizmus, szöges drót emberségesen kell bánni, ez embertelen fasizmus, újra újra a fasizmusnak a, a rémképe újra felvetült Európa, Európa egére, Orbán Viktor képében. De hova zűltek? Az eszkövető követő csütörtökön. A horvátok. Az ezt követő csütörtökön Ertel? ugyanez a miniszterelnök összefogdosta az összes kibaszott menekültet, és buszokkal vitte ki a magyar határra őket. Na, azért az, úszt, az úsztas a hagyomány azért még azért ott van. Ez van. történt, ez ténylegesen. Tehát a kurva nagy volt a pofája és egészen négy napon keresztül bazd meg, és a, utána már mondom, buszokkal a horvát állam szállította ki a magyar határa menekülteket. Ez lett a nagy Hát ez borzalmas. Kis de portálás. De a horvátok mindig ilyen lesipuskások voltak. Jelosics, Jelosics is. Sokáig egyébként Jelosics szobra Zágrába az így Pest felé mutatott. Amikor kitört a Dérszláv háború, a szobrot így megfordították és Belgrád felé mutatott. Száz év után az meg megfordult bán és akkor a kardja de rád felem utat. Mennyit a horvátokról. olvasta valaki Malapártétól a Kaput című könyvet? Ott leírja egy második világháború néme, világháborús német diplomata a horvátokról, hogy a kedvenc úsztasáim küldték, kapott egy ö, kosár valamit, és azt hitte, hogy Osztriga, Lofaszt, egy kosárnyi ember emberszem volt benne. Az ústasák az általuk lelőtt kivégzetteknek kiválták a szemét, és összegyűjtöttek egy kosárnyival, és elküldték a, azértnek, a vezérnek, vagyis hívták Ante a horvát náci vezért. Tisó volt a szlovákoknak. Gotovina. Gotovina lófasz Gotovina, nem, nem, akik Nem, akit ki is végeztek háború főbűnösként, mindegy. És akkor elküldték neki a, a, a, a több kiló szemet, Hát azért a horvátok szóval is valamit. Valamiről beszéljünk esetleg egy kicsit még a baloldalnak. Oldal, bal a. Vár nem, nem, teljen, nem, nem itt van Orszabot? neked ez a te híred. Figyelj, ez, ez rád vár, mert ezt te megjósoltad. Megjósoltad, és ma, amikor az anyámmal az onkológiám voltam, akkor vettem egy magyar nemzetet, azt csak azóta olvasom, amióta a Robi barátom oda ír, és... Mert az egy ilyen független újság, ebben a polarizált magyar közbeszédben. És, és akkor találtam benne ezt a nagyszerű hírt -e Te írtad? mert te találtad ki? Nem, ez népszabadság ugyanis. A fasz népszabadság, magyar nemzetből téptem ki. Magyar szóval. nemzetből. Az a legolcsóbb egyébként, az életem. Toleráns imámokat képezne Párizs. Múlt héten beszéltem erről. Ja, ja, ja, ja. Ki a proféta? Azért kérdeztem, hogy ezt a cikket te találtad. És, és ez egy média hekke egyébként. Tolerancia tréningre irat be 50 muszlim vallás jelöljárót a francia kormány. Na, én nem így csinálnám. Tehát én nem kész imámokat íratnék be tolerancia a tréningre, hanem ilyen, kicsi, ilyen kicsi gyerekekből, ilyen kicsi gyerekekből képessék imámokat. Nem, tehát én a, jó, fasság, ezt nem olvasok. Nem Mert fasság, basz meg, egy tolerancia tréningre elvinni, basz meg már Várjál. kész muzulmán imámokat, azokat Várjál. már baszhatod. De viszont viccesek a megfogalmazás, legalább pár más. Nem ők képezik őket, van, csak ne őket arra, hogy bazmeg meg a Coca-Cola, az, az egy olyan dolog, amiben a próféta boldogan fürtözik. Ez nem fog menni, bazmeg. meg. Így már nem. Várj, marokkóiakkal van egy megállapodás. Ja, a arról van szó, hogy a budajörsi Buda üzlet tulajdonosának a filozófiája szerintem érdekesebb ennél. Csak azért mondom. Hagyjuk már fasságot. É, jó ez, csak nem most ezzel olvasó szemögen, nem tudom elolvasni, bassza el. tolerancia kréningre? Azért, kérdez... pénink, az, azért hogy, péninkre, téged, hogy olvasd el. Jó. Na. Gyorsan. Hogy beépíthessék talításukba a nyugati elfogadott tolerancia kultúrát. Tovább, tovább. Én, az én imánképzésemen nem toleranciától. Majd lennem. utána kommentál. Hát, se, jó, seki, jó a szöveg. Senki nem lenne a bokoharámbal toleráns, az Jó, megután, a, szöveg, kihol, jó az a szöveg, gazdodi. ez egy PC szöveg. Azért ja? vicces. Erről egyezett meg François holland, francia elnök, Tengeri találkozóján, ja, tanger, tangeri. Tanzsé, Tanzsé, minden Tengeri, találkozóján, hatodik Mohamed, marokkói királya. Na. Jó. Olvass tovább. tovább. Easy, easy, elképzelem az meg az Izzis ilyen van, ilyen, ilyen, ilyen hogy ezeket így felolvassák egymásnak, és így hangosan röhögnek, hogy vannak a. Tengeri király, mir miről állapodott meg a marokkói király? tengeri király a faszom Tanzséit. A Tangé Tanker az egy marokkói város, és ott volt a legnagyobb maffia, még amikor gyarmat volt. Fassák, hogy a tengeri király. Francia maffia. A, a marsejiek ott, ott csempésztik a drogot, meg a fegyvert, meg a kurvákat. Ennek a régi szép időknek vége, azóta ez már egy muszlim állam. Na. A kiválasztott francia imámok a királyról elnevezett új vallási továbbképző intézetben fejleszthetik tudásokat a multikulturalizmusra. Kurva jó szöveg! Hát ez zseniális, baz meg! ez te Európa volna. Európa hol tart, basz meg? Ez olyan mint a, a, a probléma megértésének és feldolgozásának no, milyen szintén tart ez, Európa jelenleg? De ez olyan mint... Súlyos évtizedeknek kell eltenni, hogy Európa... Ebből nem Izrael lesz, baszd meg, hanem Atlanti óceán, nem! Az, az, az, az, ez, ez... Tolerancia kultúrára hu, az Ez tök, ez ez tök Olvassák, lenne... Olvasák basz meg a izi az izi És így mondják, hogy ez könnyebb lesz, mint hittük <tul tel 22> <tul opening> ez olyan, mint egy paródia basz meg ez a szöveg, kurva jó szöveg Értem, ezt a Paprika Kinga is írhatta volna lákezni, hanem... Na, kurva jó Olvasd tovább Olvasd a nyíltság és a tolerancia jegyében kezdhetik meg tanulmányaikat azok a francia muszlim hittanárok és közösségi vezetők, akik egy most megkötött francia-marokkói egyezmény értelmében azt is elsajátítják, hogy hogyan lehet leszerelni a radikális tanok iránt érdeklődő, vagy azokat hirdető iszlám hívőket. A két ország közötti egyezmény szövege szerint helyes egyensúlyt hirdető iszlám kurzusra, kurzusára szegődött imámok, Helyes, egyensúlyt hirdető iszlám. Ennyi ellentmondás, egy mondaton terül baznek. Fantasztikus, Kurva jó szöveg. Tényleg. Köztársaság és szekularizmus elve fognak tanulni. Megpróbálják a szétválasztást. De kicsit olyan, mint a Gumi kalapács. kalapács csak szögetne veri be vele. Tehát igazából mit? Egyesek kalapács -szerű. Csak szöget nem lehet vele a... hát Ez volt pont annyira jó! És egyetemi diplomát térne A kormány idén júniusban jelentette be, hogy az elmúlt három év leforgása alatt 40 imámot utasított ki Franciaországból, mert a szolgálat megítélése szerint tanításukat gyűlöletkeltésre használták fel. Ezek már módszerek. Führer mosolyog a bajusza alatt. A Charlie Hebdo szatirikus hetilap elleni 12 halálos áldozattal járó januári merénylet hatására februárban jelentette be a belügyminiszter, hogy világi ismeretek elsajátítására fogják ösztönözni a muszlim vallási elöljárókat. Ösztönözni. Kicsit majd ösztönzik őket, amikor, amikor a, a, a közel-keletről, Szaudarábiából majd érkeznek a, az utalások a bankszámlára, és közben meg egy, egy, egy jó ösztönzés a marokkói királytól, meg a, meg a francia államtól. Még így mellé. És akkor ezeket rakjuk, rakjuk mérlegre. Bernard a a kazenvű Kaze akkor, akkor azt is aláhúzta, hogy az egyetemi végzettséget adó kurzus a börtönökben és a katonaságnál dolgozó muszlim vallásúaknak lenne kötelező. Kötelező. A tolerancia kurzus a börtönökben levő muszlimoknak. Mit röhögtök? Egy geniális szépélem. De tényleg olyan jó. De tényleg olyan jó. Egy, mondhatnánk azt is, hogy ültesse egy fát az iszlám ellen. Nem? a hatékony, nem? Mindenki ültessen egy fát az iszlám ellen. Kánzevűbb az meg. A kormányt az ötlettel kapcsolatban több oldalról is támadták. Egyes fundamentalista közösségek és jogvédők Érzed? Érzed? Geniális a Össze cím, Baznek! összetartozik, Baznek! És ezt a cikket fikázod, egyelent az de ezt egy órán keresztül lehetne elemezni sorról-sorra, és te nem akartad fölolvasni, csak az én ösztönzésem. Meg. Egyes fundamentalista közösségek és jogvédők egyaránt azt kritizálják, hogy az állam és az egyház szétválasztására mindig is kíniosan ügyelő Franciaország pont a muszlimoknak mondja meg most, hogy mit tanuljanak és tanítsanak. Pont a muszlimoknak! Ahelyett, hogy mondanak ugyan... a katolikusoknak, ja. és meg is mondják. Nem szabadott izé katolizálni. Pont a muszlimoknak. Zembú, a, a, a fundamentalisták együtt vannak felháborodva a jogvédőkkel. Igen. Pont a muszlimoknak! Bezze miért pont, de... a mu, pont a muszlimoknak. De miért, miért? Miért? Miért pont a, a muszlimoknak? De miért nem a zenbuthistáknak? Miért nem a Miért pont a muszlimoknak? korra érdekes a fajgyűlölő korrányokat? Muszlim gyűlölő korrányokat? Pont a korra érdekes! A gazdasági kapcsolatok virágzanak Tangier és Casablanca között. Idén nyár óta már fut az első TGV szerelvény is. Ez is annak a 400 milliós európai üzletnek a, 400 millió eurós európai üzletnek a része, amelyet Párizs az észak-afrikai szomszédjával kötött. Ám a múlt évben egy kínos ügy terhelte a francia-marokkói kapcsolatokat. Párizs kínzással vádolta meg a marokkói titkosszolgálat vezetőjét. Szörnyű. De amíg az iszlám fundamentalizmus elleni harcban ezek egymást vádolják azzal, hogy megkíroztál egy terroristát. Így, így a nemzetközi kapcsolatok nem lesz nem fog. Nem lesz gyorsan ténységfény az. A, így nem. Ez. Fantasztikus, nem? De, valójában vazd meg ez egy autó, ahol így próbálnak gázt nyomni, de a fékről a lábukat le nem vennék, az a lényeg. De így néha nyomjunk gázt. Csak a fékről lenevedd a lábad, meg. Ugyanis több francia feljelentő is összefüggésbe hozta a nevét egy marokkói fogvatartási létesítménnyel kapcsolatban, ahol bizonyítottan vádemelés nélkül önkényes módon tartanak fogva embereket. Hát igen, a helyi iszlám párt vezetőit. Igen, felháborító. Tényleg. Az lenne jó, hogyha a TGV összekötné Franciaországot az isis És amíg ez nem történik meg, addig tiltakozunk. Érezzük, hogy abszurd. Én sem vagyok a híve annak, hogy csak úgy fogva tartsanak, meg vallassanak, meg kínozzanak embereket. Én azt gondolom, hogy ha ezt Marokkóban csinálják, Franciaország ne a nemzetközi kapcsolatokra figyeljen meg ne tézsé építsen Marokkó és Franciaország közé, hanem egy betonfalat. Ne tézsé tehát pont ellenkezőleg. Tehát a TGV az arra jó, hogy nagyon gyorsan lehessen átjutni egyik országból a másikba, Épp ennek az ellenkezője lenne a cél. Nem tudom, mennyire vagyok érthető. De fantasztikus, hogy ugyanis több francia feljelentő is összefüggésbe hozta. Feljelentő. A marokkói király szerint azonban... A, a hamusi, hasznos szolgálatokat tesz a terrorizmus felszámolása érdekében, így már 2011-ben állami kitüntetésben részesítette. Párizs az, in, az idézés után egy évre felfüggesztette az igazságszolgáltatási együttműködést az országgal, de szakértők szerint ollan látogatásával új lendületet kíván adni a terrorizmus elleni fellépésnek. Na, ezt a címet az a, Ez a TGV, ez érdekes, tehát, hogy itt, itt most még arra vonatkozik a kísérlet, hogy támogassuk Marokkót az, a helyi iszlámmal szemben folytatott küzdelemben, építsük a TGV-t, mert a TGV az majd megteremti Marokkóban a polgárosodást, a nagyon gyors villanyvasút. Ez még mindig a régi doktrína, ez a abszolút, régi nem fogja, nem fogja, tehát az a TGV az arra lesz jó, hogy majd az meg a harcosokat A harcosokat Azzal nem fog szállítani egyetlen harcosra, viszont a sineket be fogják önteni ágyúnak, vagy a faszom tudja, mi De az a tíz az arra lesz jó. Az valahogy majd ott a francia-barokkói. Francia valahol a francia marokkói határnál, már ha létezik ilyen, piráneusi félszigetnek hívják. Már mit? Az, az, az a Spanyolország. Jól, igen, erre gondolok, igen. Ja, erre igen. Gondolok, igen. Ö, valahol ott, a, ott, ott, egy, ott, a, ott egy, egy fal fog épülni. Érde. De már nem a ]ok már nem építik nem az a, nem, nem, már nem az a feladat, hogy, hogy, hogy Franciaország Marokkóban segítse a marokkói terrorizmus elleni küzdelmet. Ez marokkó feladata. Ez, ez, a, ez a marokkó feladata. És nem tényiségvét kell építeni. Hanem pont az a lényeg, hogy Franciaországnak a saját muzulmánjaival kell foglalkozni, a saját ö, országával kell foglalkozni. Még itt azért rengeteg, tehát már Franciaországban rengeteg muzulmán él, vallásos muszlim, akinek állampolgársága van. Itt a, itt, és sokkal durvábban szaporodnak, mint a, mint a keresztény lakosság, vagy a nem muzulmán lakosság, hívjuk így, menne. De, hogy rossz, ilyen szagú bukéja legyen a dolognak, aztán én legyek a végén semmilyen is volt. Hívjuk nem muzulmánnak. Szóval, politikailag korrekt. Inkább kevésbé az, de mindegy, most már. Most már annak a világnak is vége van, azt gondolom. Szóval, szóval én azt gondolom, hogy, hogy Európának az a feladata, hogy Európát megvédje, és nem az a feladata, hogy az európai bizonytalan, instabil, iszlámmal szembeni kiszolgáltatottságát kiterjessze Marokkóra is. Mert valójában erről van szó. Valójában az a TGV, ezt a, a két isz, iszlámmal küzdő országot, amely az, egyiknek a, a, az egyik az full muzulmán, a másik az még nem, így összeköss egy nagyon gyors vasúttal. És ez a nagyon gyors vasút, ez majd. Ez majd. Egyébként ebben a régi klasszikus európai ilyen haladás nem doktrína, hanem nézőpont vagy felvilágosult eszme van benne, hogy a technológiai fejlődés, meg a pénz, meg az üzleti kapcsolatok magával hozza a civilizálódást is. De az ez, meg, ez klasszikus van. valami. Igen, igen, de valahogy saudi nem ezt látjuk, pedig azért, azért, azért Hát igen, egy pedig, pedig ott az kurva kaszlagok, aranyból van a szökök omanban meg Katarban, meg Dubájban, nem ezt látjuk, ugye? A nagyon sok pénz, meg a nagyon sok technológia, meg a mesterséges szigetek, amiket építenek, rabszolgákkal egyébként, mi, mi, milliárdos, milliárdos szigetek, rabszolgákkal, mesterséges szigetek, azok elhozták volna nekik a felvilágosodást. Mert azt látjuk, hogy a 12 kibaszott feleségük mindegyike csadorban jár, Ez látjuk. De tele aranyjal. Na, na. A kalitka aranyból van. Szóval Szóval beszéljünk akkor a, egy kicsit a... Baba. Robi, gyere, A hazaiba. <tos> szóval. Szóval. Beszéljünk egy kicsit a, a hazai baloldalnak a, a viszonyáról, mert az szerintem a legsúlyosabb. Ugye Magyarországon a, a baloldal az azt mondja, hogy embertelenség bármilyen menekültet, mert itt mindenki menekült. Tehát az, aki egy háborús országból átmenekül egy szomszédos háborús országba, abból átmenekül egy másik szomszédos, nem háborús országba. Abból átmenekül egy még kevésbé háborús országba, itt már csupa békés országról beszélünk. Majd egy szomszédos békés országból Magyarországra. Ő mennyire menekült? Hívjuk bevándorlónak, jó? tartozunk már az igazságnak ennyivel jó. Szabadjon. De nem mert mindenki menekült a, a baloldal szerint. Mi is a besenyők elől? Azért... E Azért fogadjuk, azért fogadjuk be őket. Azért fogadjuk mert be, mert a fogadni befogadni mindenkit, kivéve a 23 millió románt. Ugye? Ja, a Gyurcsány, barátod, ugye? Most a parlament. van. Most, most, a, most, a most a Gyurcsánynak a lakásában vannak a menekültek. Ez az a Gyurcsány, aki, aki annak idején nem szavazott meg nem szavaztatott, a erdélyi Magyarok állampolgárságára bazd meg! Tehát az erdélyi magyarok ne kapjanak állampolgárságot, meg a felvidéki magyarok ne kapjanak állampolgárságot, de a közel-keletről érkező Ahmed Szíriából, meg, meg az Afrikából, nem tudom, Eritreából érkező, meg... meg e, e, e, ott e, e, pedig jó kalózok vannak, érkező, szomáliai kalózok, híresek, tudás érke, érkező Fekák meg a rabok, azok viszont meg be a hálószobába. Gyurcsány villába. Ugye? A doblev kárát is a... nekik így. De a... Az eszkimóknál szokás volt, a vendégszeretetnek a jele volt. Csak az a kérdés, hogy a vendégszeretet meddig terjed. Még én szerintem a vendégszeretet az azt jelenti, hogy így a lakásodba, leülsz fel egy asztalhoz, megkínálod a saját ételeddel, had egyen ő is, de az már ugye nem tartozik a vendégszeretethez, hogy a saját feleséged beöltözik csadorba, ugye? Ugye? Ez már nem része a vendégszeretetnek, még ha a profita szerint az is, nem? Úgy gondolom, hogy ez már nem része. Szóval, szóval hogy arról van szó, ez az egész a Finkelsenynek, meg a, meg a Habonynak a műve. Ezért hát, túl démonizálod őket, szerintem ez már túl rajtuk. Megmond, nem, Ez nem, már túl nem, nem, rajtuk. Nem, ez zseniálisan csinálták úgy, az történt, hogy ők akkor kezdtek el kampányolni a bevándorlók ellen, amikor még nem voltak bevándorlók. És az volt a magyar ember élménye, hogy massza meg bevándorlók nincsenek, viszont van egy büdös, mocskos, fasiszta, ilyen göbbelszista kormány, amelyik úszít mindenféle bevándorlókra hivatkozik, hazudozik, itt mindent össze vissza, csak bevándorlók nincsenek. És a nyomorult MSP meg DK, akik, az meg azt hitték, hogy itt nem is lesznek bevándorlók, mert ennyit nem tudtak. Az meg meg kellett, ne, bele kellett volna nézni a kurva cnn de nem, nem sikerült be az meg, hogy mi van a török menekültáborok, milyen, milyen állapotban vannak, mielőtt kitalálták volna, hogy előveszik a bibliát életükben először, is, felcsapják János evangéliumánál, és elkezdik magyarázni azt, hogy hát befogadni mindenkit, be kell fogadni arra az a jó, jó cselekedet rá Jézus Krisztus! De tegnap még arra volt, de ma már Jézus Krisztus. Bosszöltöny és fűzér, ez a, ez a tökéletes kiegészítő. Szóval... szóval és, és, és elkezdték nyomatni ezt a fogadjunk be. Fogadjunk, meg egyáltalán nincs, nincs is menekült kérdés. Nincs is menekült válság. Menekült sem, nincs. És aztán megjöttek a menekültek, ők csodálkoztak a legjobban. És nyomorultak, benne maradtak. Ez szintiszta elmélet. Egyszerűen annyi, akkora tétát raktak már fel erre a dilemmára, hogy fasizmus vagy humanizmus, akkora olyan mennyiségű időt, energiát, figyelmet, kommunikációs propaganda energiát fektettek már bele ebbe a diskurzusba, hogy most be kéne dobni a lapokat, de hát egy csomó vesztenének. Ezért aztán nem dobják be a lapokat, hanem benne maradnak a partiban, és blöppölnek. Ha mégis, mégis van menekül, tehát akkor örüljünk. Úgyhogy nincsen, úgy, hogy, ja, ja, ja. Úgy, hogy nincs a kezükben semmilyen lap. Tehát nincs egy párjuk se. Tehát semmi, semmiük nincs, de folyamatosan, De itt maradnak a partiban, ahelyett, hogy bedobnák. És így, ez, ez az a játék elmélet, amikor arról van szó, hogy arra figyelsz, hogy vissza, vissza akarod nyerni azt, amit buktál. És nem arra figyelsz, hogy mennyit van, és mennyit tarthatsz még meg. Ha arra figyelnél, akkor lehet, hogy ő maradna taxipénz. És nem négykézláb kéne hazamenni, miután agyba főbe rúdostak a biztonsági őrök. De csak ennek, tud, ennek hogy... így az lesz a végá? A passzalat. Szóval ennek így is. És irániak a... voltak, ezt el. Honnan jön neked igen. ez az iszlamofóbiád? Szóval... Buzséreccel lopott sört a Balatonnál, és irániak volt... A Puszimoktól sört loptam, náluk se volt volna szabad, hogy legyen. <gül> és úgy megverték, hogy beszart. Szóval Én a próféta kedvéért csináltam, bazd meg. Álmot láttam, a próféta azt mondta, hogy vegyed el az effendi a sört, nehogy megígya. Én megtettem, is hát persze... Az persze... megverték, mint a szart. Jó, hát ez volt az jó, de egyiket az kétszer, volt, veri le rajtuk a profi. De az viszont jó volt, hogy elmesélted, hogy a verésnek van egy ilyen koreográfiája. Az ja. a csodás lélek van a verésnek, mert az a lényeg, hogy amikor így csapatos túlvernek téged, akkor általában addig vernek, ameddig a téged verő csapatból valakián át nem áll hozzád. Hát addig tart a verés. Ténylegesen az van, hogy a földön fekszel, rugdosnak a földön. És van egy pont, ahol az egyik, egyik figura, amelyik így elkezd félni attól, hogy meg fogsz halni. Mert valamelyik előbb-utóbb, tehát van egy dinamikája. Előbb-utóbb valamelyikük elkezd fosni attól, hogy bassza meg. Ennek következménye lesz. Hát nem, nem, ő nem megsajnál téged, csak megijed. És akkor így, így azt csinálja, hogy ott fekszel a földön, és akkor így íg áll, így. És így visszatartani az visszatartani, akikkel még az előbb vertéged téged. 5 másodperccel ezelőtt, így visszatartani őket, hogy így Elég volt a... elég elég. Elég hogy elég elég. elég. Tud, az van, hogy valójában ő abban a helyzetben egyszerűen átáll hozzád. Hogy vége legyen a verésnek. És hát így lett vége ennek a verésnek. És érdekes volt, miközben. Ő mérzett az arcom, erre, közben ezt gondoltam át, hogy ez milyen érdekes. És ez Európa szimbóluma. De minden esetre, minden, minden esetre amiről, beszélni, amiről beszélni akartam, mert most már ez, ez a beállás, ez már a blokkulúra előtt tíz év, mozdulatra vársz. Jó, a veségbe látsz, Robi, a szóval, vesémbe. Csak, csak, azt akar, csak azt akartam elmondani, hogy itt a 23 millió románozással érdemes összevetni a jelenlegi propagandájukat. Tehát, ezt a gyalázatot. Tehát arról van szó, hogy, a, hogy az iszlámmal szemben, az iszlámmal szemben, ami Európát és a nyugatot és a civilizációnkat fenyegeti, azzal szemben a tolerancia és a befogadás és a multikulturalizmus a diskurzus alapja, a határon túli magyarokkal szemben... Meg a kereszténységgel. Igen, pedig a, pedig a, a, a, a jóléti sovinizmus volt, meg a 23 millió románozás volt és, a ne, és, és a nehogy, nehogy véletlenül megadjuk nekik az állampolgárságot. És az egész, tudjátok, hogy miről szól? Arról szól, hogy azok a magyarok valószínűleg az orbára fognak szavazni, de ezek a bevándorlók meg valószínűleg a Gyurcsányra. Ennyi! Ennyi! Na most arról van szó, hogy amíg, az, amíg ezt a kurva országot, meg ezt a kurva Európát nem kezdik el vezetni, már szinte Gyurcsányi volt, nem? Amíg, amíg Európát nem kezdik el vezetni, Államférfiak, amíg nem lesz valódi politikája Európának, amíg nem államokat, és amíg nem a nyugatot, meg nem Európát vezetik, hanem a szaros pártjaikat vezetik, konkrétan ez a, ez a Holland, akiről beszélünk, ez sa se jutott volna hatalomra a Sárközivel szemben, hogyha a bevándorlók nem rászavaznak. Holland, Holland. Ő bevándorló szavazatokkal nyerte meg a választást. És valójában erről van szó. Ő... Ez, tehát addig, a pillanatnyi politikai érdek amíg a, pillanat... a Európa hosszú távú addig, addig amíg egy, fra, egy franciaországi párt, egy franciaországi tömegpárt az iszlám oldalára áll azért, hogy legyőzze a konzervatív pártot a szocialista párt legyőzze a nép pártot addig Európa elveszett, elveszett ennek a világnak van vége nem a, a következő 50 évben, nem a baloldalnak és a jobb oldalnak kell versenyezni. Ez az elmúlt 50 év történelme. A következő 50 évben a nyugatnak kell az iszlámmal versenyezni. És addig, amíg nem húzunk egy nagyon-nagyon erős cezúrát, nincs, tehát hogy itt, itt, itt bizonyos állásokat már nem lehet feladni. Itt a nyugat védelmét már nem lehet feladni. Pusztán azért, hogy legyőzzem a politikai ellenfelemet. Már pedig ez történik. Magyarországon a magyar politika ez. Mert a gyurcsány, gyurcsány magatartás az megfelel ennek az olannak. És pontosan úgy, ahogyan, ahogyan Franciaországban ugyanez zajlik, és ahogyan Európa minden államában ugyanez zajlik. A bevándorlók, azok gyakorlatilag ma Szavazati bázis. Nem. Gyakorlatilag a mérleg nyelve. A mérleg nyelve és a baloldal ennek köszönhetően már csak így van esélye a baloldalnak hatalomra jutni Európában. Azt kell, azt kell, hogy mondjam, hogy minél előbb cserélődnek le ezek az elitek. Ezek a komplet elitek. Akár a pártok, akár a pártvezetések. Annál, annak függvényében lesz Európának esélye a megmaradásra. Ha ez a, ha ez a folyamat 5 éven belül lezajlik, akkor lesz esély. Ha ez a folyamat 15 éven belül nem zajlik le, akkor nem lesz esély. Nem lesz esélye Európának. Európa el fog esni. Menthetetlenül el mert mert a, a baloldal bal szövetségre lép az iszlámmal, négy évnyi hatalomért és lopásért. Bazd meg, olvast el, amit a két alkalommal ezért behoztam, ugyanazt mondod, amit a e, Welbeck nevű író, Michel Wellbeck, a Michel Welbeck, a behódolás című könyvébe, ezt kezdi fejtegetni. Ezt kezdi fejtegetni, egy képzeletbeli Franciaország 2010 itt a És, És ott is van egy iszlá, iszlá, iszlán párt, párt, ami megnyeri a választást a, a nemzeti frontal szemben a szocialistákkal. De az Úristen úgy verje meg őket, ahogy a Robit az irániak. Ámen! Ez volt az apó, azért iszik, mert a sérsz, jövő héten találkozunk. Sziasztok! Sziasztok,